De tog Rupert. Va? Rupert. Rotten. Tog de? Tror de var råtta? Ja, Rupert. De är överallt! Konkurrenter och jävla spioner de är överallt! Det är kry! De nu, de här och satt rotta. råtta! Vi måste försvara oss! Vi kan inte låta dem skäla våra råttom i för näsan på oss, eller hur? Vad var det för speciellt med råttan? Han kan inte bli förkyld. Ja. Ah! <skratt> <skratt> Så ska de tas! Oh! Oh! Oh, ja, eh, råttan. Eh, vad, vad var det, Rupert? Ja. Vad var det med honom? Han kan inte bli förkyld. <skratt> Kan det inte bli förkylt? Nej, han är vaccinerad. Vad bra! Vi har hittat lösningen på förkylningens gåta, Monson och jag. <skratt> Monson och du? Jaha, jag visste inte att förkylning var en gåta. Vi har fått fram ett vaccin mot förkylning Sen blir man aldrig mer förkyld i hela livet. <skratt> ett vaccin som inte kostar mer än 25 öre dosen. <skratt> Det är ni inte riktigt kloka? Vad då? Är jag jävla mögelsvamp? Förkylningar är det vi lever av. Vet du vad vi tjänar på en förkylningsfokus? miljarder miljarders, miljarder. Näsblaffar hos mig sina halstar, fetma, penicillin, vitaminer, proteiner, piller och pulver. Det är ingen liten marknad. Och Den har ni tänkt att ödelägga med ett vaccin för 25-dosen. Fattar ni vad ni har gjort? <skratt> Åh, era jävla fällningar! Ut med dig! Atsch! <skratt> <Atchö. skratt> <skratt> vad är det En Är ni allergiska mot våld? Nej, vi har nog blivit förkylda. <skratt> Ripper kan ha smittat dock. Eftersom vaccinet innehåller väldigt starka förkylningsbakterier, så blir det väldigt smittsamt. För de som inte är vaccinerade. Och vi har inte vågat prova på oss själva ännu. Så Rupert har nog smittat oss? Förstår ni vad ni säger? Det brukar vi göra. Ja. Om man sprider det här vaccinet lite försiktigt. Lite lönskt, lite hemligt, då skulle vi ju kunna hålla folk förkylda hur mycket vi vill, eller hur? Kanske det. Rent eh, teoretiskt är det kanske möjligt. Vilka pengar vi skulle tjäna på förkylningsmediciner? Men så får man väl inte göra? Det kan man väl inte. Det är väl oetiskt? Här på mig nu, Herr Mulle och Herr Drulle. Vi är inga barmhettiga samariter som ser vårt arbete som ett kall i Det känns med friska och lyckliga människor som vår belöning. Vi är ett börsnoterat, affärsdrivande företag. Vår uppgift är inte att göra människor friska. Vår uppgift är att gå med vinst. Så att våra aktieägare får så stor valuta för sina pengar som möjligt. Jag säger det rent ut, det är jag. Nån gång måste även ni forskare få se läkemedelsindustrins rätta ansikte. Jag skulle bara lämna tillbaks den här. You really understand sometimes what a terrible burden it is to know some of the things that I know. And try to wake people up and impart this knowledge to them. We find out that they just have walls built in front of it. They want to be slaves. Now, I risk sounding like a conspiracy theorist, but it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one-world communist government. Idag så har vi den 3 januari 2018 och vi är redo att spela in ett nytt avsnitt av Radio Cubono och till vår glädje så har vi fått tag i en lyssnare som har lyssnat på alla våra avsnitt och vi har bjudit in honom till podden för att för att höra hans väg till uppvaknande och vad han tycker om våran podd så att får välkommen Daniel. Ja, tackar. Tackar. Jag trycker med som Jajamän, här är jag. <laughs> Hej, alla! Hur kul att vara här igen! Ja, och ja, vi får börja ställa frågan: då. Hur ser din väg till uppvaknande ut? Om du kan berätta lite kort om det, det Ja, absolut. Det började med att jag kollade på det här med välgörenhet och. Tänker bort pengar till äh, afrikanska nationer bland annat så tänkte jag i tonåren att äh, det var märkligt att äh, flera miljarder skänks bort då, till äh, olika länder och ändå så verkar de inte ha några äh, stora grejer att visa upp för pengarna utan det är mest att äh, man får se bilder på ett klassrum med en greffel eller liknande. Då. och äh, Jag fick bara inte ihop det med att... Äh, alla de här pengarna från Sverige då, som är miljardbelopp inte skulle kunna sponsrat massor med sjukhus som skulle kunna vara som Karolinska sjukhuset eller att man inte hade några stora universitet och så vidare mm. så att det var det var en av mina första grejer som, som jag tyckte var konstigt med världen när jag var i tonåren men ja, jag, jag gjorde aldrig mycket av det då Mm. Så jag, jag hade den diskussionen med en kompis där som inte alls höll med mig och trodde att alla pengarna gick fram. Och, och att vissa pengar av från 90, så kallade 90-konton, där, där är det är ju såklart alltid så att det, det är en viss mängd som går till lön och så administrativa kostnader. Men att resten av pengarna gick fram. Men jag, jag kunde bara inte se det på de bilderna som vi matade med i, i media. Mm. Jag tänker på det också. Det här, den här historien i Tahiti var det för några år sedan, och då var det ju Clinton-paret var där va? och skulle distribuera hjälpmedel och sånt. Men eh, ingenting verkade komma, eh, eller Nej. inte så mycket kom de till gang liksom. De, de, de byggde inte så mycket för alla de här pengarna och som, som skänktes från världens alla hörn. Utan det finns ju ett, ett sådana här begrepp för, man kallar det för. Disaster capitalism Att, att mm. de passar på liksom när det har hänt någon naturkatastrof eller det är något stort så ser de dit att ser till åka dit och, och ja, eh, ta tillbaka eller liksom ta hand om, om, om de värden som, som cirkulerar där. Men sen är det väl också så att jag och det har vi pratat om tidigare att jag är mycket inne på det här med att de här personerna som ställs framför oss och som får ta skit. För det finns ju någon sån, jag kommer inte ihåg vad den filmen heter nu, men det finns ju någon film om Clinton och hur de hur de spelar fult i. Ja, ah, Clinton Chronicles. Ja, just det, ja. Tack. Och just det där att de har liksom sådana här målvakter som de håller framför sig som, som liksom utmålas då som skurka fast man vet ju själva verkligen inte om. Ja, det, det är förmodligen betydligt fler folk bakom ridorna som mm. eh, är med i spelet också. Men som vi aldrig, aldrig ser eller hör. Så, mm. ja, ja, ja. ja, precis. Ja, ja, ja. Jag hörde så, ja, de byggde ju lyxhotell och hjälpte till med det på norra kusten som inte hade blivit speciellt drabbad bland mm. annat. Mm. Ja. Du berättade lite innan, när du pratade innan inspelningen, att uh, säkerhetsfilmerna var en stor... Uh, en del i Det var ju samma för mig att gällande banksystemet så var ju det en stor ögonöppnare. så mm. ähm, äh, sen till, äh, Berätta lite hur du plöjde igenom det ekonomiska systemet och började få, få insikt i det, hur det fungerar. Ja, precis. Jag, jag, jag åkte till USA i min ungdom, bodde där några år och sen så. Insog jag såg efter ett tag att eh, deras utbildning för studenter inte alls var lika bra som i Europa. Så ofta kunde man ju skatta åt amerikansk okunskap. Och, eh, jag upplevde efter ett tag att eh, det inte var så roligt och det inte var så mycket skatt åt. För att det var märkligt att eh, världens största ekonomiska makt inte verkade lägga någon pengar på folket och på deras utbildning. Så eh, efter ett tag så började jag nämna det för eh, folk som jag bodde med ibland. Eh, att det var för stor skillnad och att det kändes som att det gjordes med flit. Men att jag inte hade någon no grepp eller koll på vilka det var eller hur, hur det funkade. Men jag kände bara, en, fick en dålig magkänsla av att det, det nog var så. Och sen så ute jag hem till Sverige och så var det en, en kompis som sa att ja, det kom kommit en ny ekonomisk film som var lite konstig och annorlunda som hette och eh, han ville att vi skulle kolla på den och så gjorde jag det. och Då insåg jag ju att det här nog var sant. Det bekräftade min magkänsla som jag hade haft tidigare då med att pengar inte verkar nå fram till fattiga länder så himla mycket i den utsträckning som det borde. Och att studenter i USA inte får någon vidare utbildning plus att vår ekonomiska värld inte funkar som det ska. Och då, då kände jag att Uh, ja, så här, så här måste det vara. Det måste finnas grupp människor som styr och kontrollerar det här för att det här är bara för dåligt. Mm. Uh. Alltså, jag tänkte, uh. När jag var yngre liksom, det här med evig tillväxt, och liksom, varför ska det hela tiden eh, företagen som öka och, och så ska det hålla på så i all evighet, så det verkar ju det. under den när man var barn så hade man ju lite kortare referenstid. Då, liksom, men under den tiden så. Så liksom skulle det öka hela tiden. Så det var ju en sån grej som jag har tänkt på när jag var liten. Och sen så liksom, när man såg Zeitgeist och liksom hur pengar skapades så tog man inte ett. Och ett eller dataskärm och, och sådär. Så det liksom börjar lite på lätt trilla ner. Mm. Men sen är ju liksom själva lösningen som Zeitgeist förespråkar sen. Den är ju ren och skär kommunist kommunistiskt skulle jag säga att det liksom mm. man ska samla alla resurser och liksom ja, det blir ju den här globalistiska lösningen som de har Ja, det håller så att man liksom väcker upp folket i bankfrågan men sen så leder man tillbaka dem till globalisternas lösning på ett sätt ändå liksom Ja, precis ja, men Det är väl det här ja. klassiska problem och solution Problem-reaction-solution? Mm. Ja, ja. Mm. Mm. alltså, man framställer ett problem och så framställer man en lösning, fast lösningen är egentligen inte avsedd att lösa det problemet som man har ställt fram, utan det är ju att ge de här fördelar då, på ett annat ja, sätt och det är ju det med, med kommunismen då, att då får man ju ett mm. fullständigt pyramidsystem som man ja. kan kontrollera och den ju den. rörelsen och har en väldigt stark förkärlek till ny teknologi liksom. men det ställer sig alltid frågan liksom vilka är det som ska kontrollera den här teknologin då, liksom. det är ju liksom ja, men det ska alla göra tillsammans och ja. det är lite här flumiga svar liksom. men <laughs> <Ja>. <laughs> så där liksom, tänker de lite inte så långt då kanske. Ja. De som är med, tänker jag. Vi men, är men ju alla lurade på ett eller annat sätt. så Det är liksom bra att prata med andra liksom, om vad de har kommit fram till och se, liksom, väga sina egna slutsatser och se liksom, om man behöver omvärdera. Det har ju jag fått göra flera gånger under min resa och ni också. Och jag det, mm. liksom, så. Ja, men sen så. Att du har lyssnat på alla våra avsnitt äh, äh, äh, nu så, att, äh, så jag att vi är vi lite nyfikna på liksom vad äh, håller du med om och vad håller du inte med om av, det du har, äh, av de podcasterna du har lyssnat på. Jag håller väl i princip med om, om allting men äh, jag var också lite frågande till vissa små detaljer i, i 9-11 om, om alla klipp. Var fejk eller inte eller om de var tvungna att skicka ut lite eh, tv-personal på plats. I fallet att folk då som har nyheterna kommer dit så kanske de vill se att det finns lite tv-kameror och folk som blir intervjuade. Så jag har sett eh, ett par klipp. Eh, men det, det kanske också görs eh, med flit. Eh, det är bara det att jag inte är säker. Och det är att eh, i New York sitter vi de två tornen så kommer det fram... En kille med som har någon utländsk accent och pratar engelska och säger Who said it was a second plane? It was no second plane. Uh, och sen så är det en annan kille som kommer fram vid Pentagon som säger It was a missile eller något sånt där. Mm. Uh, bakom någon uh, kamera var på De försöker veva bort de här personerna och prata med någon annan istället. Ehm. Uh, och jag kan bara spekulera i om det är farinspelat eller om de ändå har folk på plats och så råkar jag gå förbi folk som blir upprörda över att de hör att presentera sin historia med flygplan för att de kanske då har stått på plats och är ärliga och säger som det är och sen så försöker man vifta bort dem. Då. Men jag vet inte, det är väl den enda lilla detaljen som jag kan tänka på där jag Definitivt inte håller med. Sen är det ju mycket mm. saker som kan vara oklart och där vi verkar spekulera relativt lika. Men eh, sen är det ju också så att jag, eh, jag var tvungen att revidera mitt, eh, mina JFK-tankar. Eh, på grund av att Simon Schack sa att eh, det var Och Även under när jag lyssnade på er podd på det avsnittet så... Jag, jag pausade podden snabbt så fort den hade sagt den meningen- och drog upp så videon på Youtube och kollade på skuggorna- och mycket riktigt så verkade det stämma. Mm. Och sen så, så fortsatte jag att lyssna på er podcasta och sen så sökte jag lite på Youtube- och sen så hittade jag en kille som heter- jag kommer inte ihåg om hans förnamn är Steve- men efternamnet är Costella- som pratar om pincushion distortion, om hur- en kamera kan ha vissa felaktigheter i sig, där man inte kan säga att någonting är fake, eh, för att det ser konstigt ut på kameran Men vissa grejer kan man säga. Och den dokumentären tror jag är tre timmar och 13 minuter lång på, på Youtube. Mm. Och, eh, han han spikar det rätt hårt eh, väldigt noggrant eh, och går igenom varje frame eh, vid de viktigaste momenten och förklarar eh, varför inte är det är möjligt. Mm. Eh, där var ju där lärde jag mig någonting nytt som vände upp och ner på mig helt och hållet. Jag hade spekulerat i en rad andra vanliga teorier tidigare. Då. Mm, det finns ju hur många teorier som helst där. Men, ja. men det här med 9-11 att de säger olika saker för oss. Är väl, det är ju en medveten strategi hos media för att just fånga människor. Att man liksom har motsägelsefulla Tese, liksom. det, det kommer alltid ut till att folk liksom ja, precis det är en fart. Det är ett sätt för, för att göra det mer att göra bilderna mer verkliga för alla, liksom, även för de som, som tror att det är något fulspel. För de märker att de, de försöker dölja någonting där. Liksom. Mm. Mm -hmm. Så, att, så att, då, då, för att det är ju det som är, är hela tiden det här centrala. Det är ju det som är den viktigaste, det viktiga, den viktigaste hoaxet eller konspirationen som de vill skydda. Och det är ju den här totala eh, mediemanipulationen som de sysslar med. Då, va? Och det är intressant, du nämnde ju Daniel att du kan liksom gå och titta på, på filmerna där och se liksom att skuggorna är fel. För att det är, det är en svag punkt för mig att jag har rätt svårt att se på filmer att det är fejk så länge inte någon pekar ut det för mig då, då kan jag se och förstå det men sen så kan man ju liksom också man kan ta rätt mycket på logiska resonemang för att det blir så märkligt att i såna här händelser att det finns så oerhört mycket fotomaterial och där blir ju verkligen i bonet ganska absurt i den bemärkelsen för att det, det finns ju hur mycket stillbilder som helst från den händelsen och sen så är det väl Ja, den här Zaprudi-filmen. Sen finns det väl några andra filmer. Och det, det känns rätt osannolikt att det skulle kunna bli så mycket bra bilder. Från mm. en sån händelse mm. som var helt oförberedd. Liksom. Att, att det stod en massa människor mm. där och tog fotografier i exakt rätt ögonblick. Liksom. Med, och sen så just mm. det här som Simon var inne på också. Då, att de här, de här typen av kameror som man hävdade att de här bilderna. De skulle liksom inte kunna bli så med den optiken som fanns i de kamerorna och så där. Ja. Mm. nej plus att han hade att det var 30 pers där som hade tillbildskameror att fota med trots att de hade ändrat på rutten i sista minuten ja. mm. och jag vet, jag vet inte om det skulle vara 30 pers idag på en sån grej som skulle liksom hinna nej precis, trots att varenda telefon har en kamera idag så, så känns det osannolikt ja ja, ja, ja. <laughs> Men det var Kenry, men det är inget annat vad du inne på, att aldrig har varit i rymden redan innan du lyssnade på vår podcast till exempel eller var det bara målandingar eller hur, hur var det? Eh, det är väl lite blandade argument från olika Youtube-klipp där, där folk har hävdat att det inte är möjligt och att det inte ska fungera i rymden. Plus att, eh, sen vet jag inte om eh, bältet är sant men om det är det och om det är sant att hunden Laika dog eh, någon timme efter landning om den ens då var uppe så blir det ju konstigt att skicka upp människor i, i omloppsbanor och jobba på internationella rymdstationen eller eh, att... Eh, Skicka dem ännu längre ut eller åka till månen. Det går ju då inte att göra om det nu är så att man skulle dö av den här strålningen. Som är en mikrovågsugn. Mm. Ja, men det går ju en, inte. En skapelse av NASA själva också. Så att det är liksom, de målar upp en bild av hur rymden ser ut och fungerar. Och sen så liksom, är det motsägelser som i, som i alltid när man tittar. Liksom. Och till slut så finner folk bara att ja, men jag accepterar det här. Liksom, och för det gör alla andra liksom, så att jag får en del av flocken. De är ju mästare i psykologi liksom, och så har de där formidabla verktyget tv-apparaten. Liksom, och, och, och sen är det liksom bara att utnyttja människors flockmentalitet på bättre mm. sätt. Så att det är därför vi är där vi är idag, tror jag. Men... Ja, det tror jag också att folk är väl ofta rädda för att... Du kan och våga säga någonting helt annorlunda. Gå mot strömmen och tycka och tänka själv. Mm. Eh, någon mm. anledning så har jag själv aldrig bytt mig så mycket om det. Utan jag har alltid vågat säga vad jag tycker. Även om jag vet att alla andra inte kommer att hålla med. Men jag förstår att det är kanske ganska ovanligt. Och att folk gärna spelar allting safe och vill, mm. vill vara trygga. Och bara hålla med och ha det här flockbeteendet som du säger. Jo, precis. Men det vet väl systemet också. Att är, de, de flesta kommer ju följa flocken. Men sen så kommer det finnas några som liksom försöker <coughs> som, som genomskåda systemet och försöker väcka upp de andra. Och de har ju systemet eh, eh, blickfånget på liksom, och, och liksom har diverse olika metoder att, eh, att undanröja det hotet. Liksom desinformation eller liksom man, eh, eh, ja, om man är forskare på... Universitet så lämnar man ju inte få någon anställning eller liksom bidrag till sin forskning om man liksom, eh, går emot eh, systemets vilja. Liksom. Världsberömd vi, fysiker. Raketer ja. kan inte fungera i vakuum. Nej, då har man nog inget jobb så <laughs> Hur länge hade han fått hålla jobbet? <laughs> <här> <här> <här> <här> inte speciellt länge. Nej, precis. Det är ju så. Så att. Eh... Men ja, det känns väldigt upplyftande tycker jag att kunna prata om det här med, med liksom sådana som är nu. Man hittar till varandra och det är det de inte, absolut inte vill. De vill att man ska sitta ensam på var sin kammare och känna, och känna att man är själv. Liksom. Men det, mm. det är därför vi har liksom den här förenings, eller föreläsningsverksamheten är väldigt bra också. Att du kan träffa likasinnade och inte bara lyssna på ett bra föredrag. Liksom. Det kan man göra på Youtube men liksom man, man träffar ju inte folk på Youtube utan det gör man ju i verkliga livet så ja så, att, uh, mm, så att, uh, ja jag vet inte vad jag hade gjort om jag inte hade träffat likesinare uh, jag har ju det omkring mig i dagligen liksom, så att det tycker jag är saker och ting mycket, mycket lättare mm. Mm. ja men hur ja, det länge går till ja, fantastiskt de... ja mm. Jag blev nyfiken då, hur länge har du liksom varit inne? Ja, du, du sa det att det var, du började ganska tidigt med det här med bistånd och sånt. Men ja. när liksom hamnade du i de här nästa nivåerna, det här med pengar och Siteguist och sen så 9-11 och, och, och så vidare? Ja, Siteguist ja, var ju 12-13 år sedan, men jag skulle inte kalla mig för någon slags sökare eller truther då utan jag skulle säga att det kanske hände efter det här samtalet som jag hade med en kompis i början på 2011. Så mm. Det var väl någonstans där det började för mig. Att, och speciellt ett halvår senare när jag hade kollat på ekonomidokumentärer och 9-11-dokumentärer så, så var jag ju helt besatt av att kolla på 9-11 därefter ett tag. Och det var nästan det enda jag gjorde på min lediga tid. Jag kunde inte sluta. Och sen så ledde det ena till det andra och så börjar man hitta andra inspirationsteorier idag som är populära som JFK exempelvis. Och sen så med årens lopp så har det ledat till en rad andra grejer också. Så att Det har blivit att jag hela tiden behållt intresset för att veta mer. Jag vill ändå ha någon slags grundläggande förståelse för hur världen funkar. Mm. Så... Att, Ja det har jag väl hållit på i kanske sju år snart. Tror jag. Mm. Mm. Som jag har varit någon slags truther som det kallas för på våra forum. Mm. Mm. Ja, det är det. Så, ju mer man kommer fram till desto mer inser man ju lite man vet liksom att Ja. Så liksom man refererar liksom har refererat till historiska händelser och så här, men nu så är jag nästan slutat göra det för att man vet att många de flesta av dem är ju fabricerade och falska liksom. Ja, precis. Det är svårt att veta vad man ska tro på. Jag har och det jag liksom alltid känt det på Youtube när man klickar på alla de här så är det så svårt att bedöma speciellt om man är ny de förstår den. Jag var liksom mest deras själv. Så det blir väldigt rörigt och grötigt. Man kan klicka på en rad olika ämnen med olika tillfällen. Och man kan kolla på ett ämne en viss tid, och skala man på det annat sen. Och sen kan man hoppa tillbaka till samma ämne senare. Och sen så kan man ha en rad olika teorier och spekulera i hur det skulle kunna gå till. Och sen så kan man ju då fastna i vad vi diskuterade tidigare i kontrollerad opposition där vissa visar en viss mängd av sanningen, men sen så slänger man in lite lögner och döljer. Mm. En del andra grejer. och Det här är så otroligt mäckigt att man, man märker efter ett tag att man, man kan nästan inte lita på någon, och det blir fruktansvärt svårt att ta sig framåt. Så man behöver gräva en hel del för att bli bättre på det. Mm. Men har, har du haft med dig någon under din så här, uppvaknande resa, och liksom, har, du, har din omgivning reagerat på något sätt när du liksom har, har grävt och så mm. Absolut. De första åren så var jag mest. Tyst utåt sett de första två, tror jag, så sa jag nog inget i någon. Jag satt bara själv och, och kollade och sa inte ett smak. Men sen så, årens lopp då, så var det så var det en person som eh, hamnade i det här alltså, som jag känner när som eh, insåg att det här med medicin var lite märkligt. Och att eh, om, om cancer nu lever på socker, varför? är det så att bolaget som gör hans medicin också producerar en broschyr om kost om man ska äta när man har cancer som de har att man ska äta oljedråtter det är mycket sånt och det blir jättekonstigt han mm. han han är, är pratat med en del och han, han har ju blivit med tiden då en en truther så det här, det här var väl kanske en ovanlig väg in i det här jag tror att många går andra vägar in och att man en av de vanligaste vägarna in mm. uh, 11 september då. Men uh, ja, han, han gjorde ju det. och Sen så, så var det att uh, för ett år sedan så, uh, så träffade jag en tröst uh, där jag jobbade uh, ett kort tag i några månader. Och, och Vi hade ju en del diskussioner och hjälpte varandra uh, lite grann uh, kring, uh, kring olika saker och uh, blev bättre. Och sen är det att vissa personer som jag jobbar och har jobbat med kan uh, i alla fall köpa vissa grejer och, och titta på någon 9 dokumentär och inse att det kanske inte var som de trodde. Mm. Sen så har jag ytterligare en kompis då som är eh, väldigt öppen för sådana här grejer som jag diskuterade med nyligen. Och han, eh, han köper väldigt det mesta som jag säger och tittar lite grann på saker som jag säger och, och inser att det är så. Han är väldigt eh, öppen och mottaglig för den här typen av information. Mm. Och Sen så känner jag att det är några kompisar som jag brukar vara med ganska yes. ofta som köper en hel del av, av det jag säger. och Vissa tittar lite grann och vissa tittar inte så mycket alls men de, de är ändå med lite grann i, i matchen i alla fall. Så att det är inte så att det är helt omöjligt att prata med dem utan det, det kan man absolut göra. Mm. Så att, äh, det, är, det är lite blandat, lite spridda skuror men, men det finns väl kanske 8-10 personer i mitt liv som... Jag kan prata en del med och förklara lite om Men det är väl bara en eller två av dem som har blivit en, en riktig truther och som jag kan kolla en, en hel del nu mm. med. Ja, min erfarenhet är att det är så otroligt svårt att, att slå igenom människors världspel, liksom något som rubbar deras dina uh, världspel för att då, liksom, under undermedvetet så inser de väl att det kommer ju innebära att de måste börja omvärdera saker och ting Många att de många är många nog för bekväma för att, för att börja göra det. De kanske inser att det ligger någonting i det man säger men att de inte vill titta på det eftersom uh, ja, de, de vet att liksom hela systemet kommer motverka dem ifall de liksom går den lägen. Att man känner det liksom undermedvetet undermedvetet tror jag. Mm. Ja det tror jag också. Jag tror att det är någon slags, som du var inne på tidigare, att det här floppbeteendet och att folk vill leva i sin lyckobubbla och inte behöva ändra allt för mycket och stora uppfattningar. Och jag mm. tror att vissa kan inse det då om man pratar 9-11 eller om ekonomi och framförallt 9-11 för att då kan man ju dra andra inferenser av det och konstatera att 9-11 nu är ett inside job så innebär det att press och media inte riktigt funkar som man trodde. Mm. Och eh, då innebär det att politiker inte riktigt funkar som man trodde Även om man kanske vet att de är relativt oärliga Så det är ännu värre än vad man nyss trodde mm. Det blir liksom att man, man skullvälter stora delar av deras tidigare mm. världsbild Om eh, demokrati och yttrandefrihet och fri press och grävande journalistik Allt mm. det här spricker ju då Ja visst och det, är ja, och det är ju det läskiga Ja, det, blir en, ja. det blir en väldigt obekväm sanning va? Den blir betydligt obekvämare Än han vad heter han? Al Gores Så kallade obekväma sanning det är, ja. det är liksom, <laughs> det det, Den är okej okay, obekväm Men det här blir för obekvämt Ja, ja precis Det ja. ja. ja. ja, var intressant jag, jag tänkte på Du nämnde väl bara det ordet Men det, det förde in mig på tankarna Du sa forum ja. Jag funderar på det fint Vet du några svenska internetforum eller något där man kan diskutera sånt här som fungerar? Nej, Nej. jag har aldrig riktigt kollat efter det heller om jag skulle vara ärlig. Jag har tänkt att det inte finns nästan och jag har varit chockad när jag bara hittade er. Ja. <laughs> ja. Positivt chockad givetvis. Men, ja. men vi får det. det finns ju ett forum, nu har inte vi byggt upp någonting eget men du kontaktade mig vi Discord där jag har gått med i en grupp som heter, ja, The Fakeologist Radio har skapat en Discord-grupp där de gör chattar ibland. Så att där kan man ju gå in, kanske de som lyssnar på, på våran podd, det är ju liksom det här, vi är ju en fansite till Fakeologist Radio i mångt och mycket så att där finns ju många som Uh, ja, internationellt har kommit till de slutsatserna vi har, har gjort också så där kan man ju prata av sig lite också Ja men det, är, det är jätteintressant men då, då är det ju, det är engelska ett engelskt forum för att det jag tänker lite på det hade ju varit roligt att och, och få igång något vettigt svenskt forum, jag, jag tycker ju det är rätt ja, det har ju både fram- och baksida det här med, med diskussioner av internet och sådär, att det, det kan lätt bli att folk missförstår och Flammar upp och sånt där. Då. Men, men Clues Forum fungerar ju väldigt bra. För att där ser de ju till att, att man håller god ton. Att man håller sig till sakdiskussioner och vettiga diskussioner. Men, men ett sånt där forum som, som jag har funnits tidigare har fungerat ganska bra. Som, som jag har läst en del sådär på. Det är ju det här Flashback. Om ni känner till det. Mm. Ja. ja. Och jag har för, faktiskt försökt att dra igång några sådana här diskussioner kring de här frågorna där. Men det som är så intressant är att det är fullständigt hopplöst. för att mm. Där har man ju sett till att ha en atmosfär att det ska bara vara... Eh, ja det ska, det ska inte kunna förekomma någon vettig diskussion där. Det, det, det ser man ju direkt, att det är avsikten med den moderering som förekommer där nu för tiden och då blir man ju lite sådär, varför är det så? Varför, varför är det så otroligt dåligt? Jo, men då tittar man lite på mm. ägarförhållandena så ser man att jaha för några år sedan så köptes flashback av ett medieföretag som är registrerat i New York Hmm, mm. intressant <laughs> Och det, där, och det där ser man ju också på andra, andra ställen som, som jag är ju en del på Reddit också som är ett sånt här forum. Och de köptes ju också av ett medieföretag för några år sedan. Så där, där ser man ju att det är ju en, en strategi de har, har börjat med. Att eh, försöka att eh, kontrollera den här typen av eh, yttrandefrihetsforum eller free speech Forum då, va? Och de kan ju inte vara för uppenbara i det, de kan ju liksom inte förbjuda saker och, och, och stänga av folk för mycket då, va? för att då försvinner ju bara folk någon annanstans. Utan man ska ju mm. se till att ha den här liksom dämpande eh, systemet på det då. Det blir, det blir väldigt tydligt när man, när, man, när man tänker på det och ser på det. Men, eh, mm. Och sen använder de ju väl... Eh... Det finns ju sånt som har som jobb och liksom gå in och förstöra sådana trådar. det gör ja. Det. ja, ja att ja, ja, de sitter och dammsuger ja, och sen så liksom, ja. Ja, när det börjar komma igång någon som har något vettigt inlägg så, här, så är det någon som bara liksom börjar med personangrepp och skriver en massa saker som har, så att folk inte orkar läsa igenom trådarna. Det, liksom. det... Nej, precis. De verkar ju ha massor med betalda kills som mm. kallas. Exakt. De, de, som gör det här på heltid. För det är ju ingen människa, en vanlig människa skulle aldrig gå in och hamna på det forumet och sedan spendera så mycket tid som de spenderar på för att förstöra en tråd eller håna ja, någon eller något mm. sånt. Men, men vissa på Youtube verkar ju blivit bättre på det med åren upplever i alla fall. Det vill säga att man inte biter i kills. Det vill säga de svarar inte när någon mm. kommer med eh, en provokativ eh, kommentar eller har dåliga argument för eh, kanske den formella historien. Och då, många gånger så lämnas de ensamma, har jag sett, vilket är bra. Mm. Att folk, på vissa Youtube-klipp, då väljer att inte bita i dem, utan de pratar bara med varandra istället för att lära sig någonting av varandra. Mm. Mm -hmm. Det finns ett, en, ett sånt väldigt bra dokument om det där man kan googla på. Jag tror det heter The Gentleman's Guide to Forum Spies, eller Forum Chills, jag minns inte riktigt vilket. Men där, står, där beskrivs mm. precis alla de här teknikerna som de använder för att eh, spå, få saker att gå ur spår. Då, när det är, när det, när det är liksom meningsfulla diskussioner då, hur, de, hur de kan liksom störa och få folk att sluta mm. prata vettigt med varandra. Mm. Ja, precis. Ja, precis. Men, eh, ja. Och Vi hade ju våra senaste avsnitt där om Snowden och Assange. Liksom hur de... Ja. Ha sin kontrollerad opposition via TV också. Ja. Var det någonting du var inne på också innan Daniel? Att, att de kunde ha kontrollerad opposition? Eller? Ja, absolut. Eh, eh, det var ju James Corbett som speakade för mig att eh, Snowden var kontrollerad opposition. Men jag hade misstänkt det innan och även sagt det till... Eh, den här kompisen på jobbet då, som också var en, en truther att det var så konstigt att de hade gjort en film av honom och sen så var det konstigt att ibland när han då pratar med någon inför publik med någon slags moderator som står på scen så har de bara en timme på sig eller två som om mm. att Snowden skulle ha bråttom någonstans han bor ju själv <laughs> på ett hotellrum <laughs> jag kan inte förstå var det han ska ha någonstans Nej. det är så fruktansvärt viktigt och eh, sen är dessutom frågorna som dessa eh, intervjuare ställer till honom kan vara frågor som, vad gör du en helt vanlig dag? Istället för att avslöja, liksom, vad sitter du på för information? Och, Hur är eh, man vad... till? Ja, precis. Bland annat. Och ställa lite viktigare frågor så kan de liksom fråga, vad äter du? Vad gör du? Det är ju de sista frågorna jag hade ställt till Snowden när han var ikta. Ja. Eh, det, det är ju fullständigt... Eh, Relevant. Så jag tyckte bara att nej, det, är, det är något skumt. Då. Och Sen var Corbett inne på att han hade sålt de här hemligheterna till ett medieföretag med en kille som heter Bloomberg från London som hade över 50 miljoner dollar på konto direkt när vi uppstart. Och han hade gått ihop med eh, och starta företaget med hans, Snowdens tidigare chef på Booz Allen Hamilton. Sen då sålt iväg allt det här och då har han ju gjort hela sitt jobb eh, eh, liksom i onödan. Om, eh, om han nu skickar tillbaka alla filer till dem. Mm. Så, så det, det köper jag inte heller. Det blir också fruktansvärt konstigt. Att, eh, och att han då publicerades i, i media och även på Aftonbladet. Då, och att det görs en film om honom. Så att det, allt det där det, det sa bara till mig att. Nej det här kan inte vara ekta. Och Och att folk även hade väntat. När han skulle landa på flygplatsen i Hongkong. Innan han kom till Ryssland. Och hyllat honom med skyltar. Hur kan de veta att han ska landa där och då? <laughs> där sa du något. När han smittar. Det, liksom. det är ju helt omöjligt. Ja. <laughs> <Nej>. <laughs> så att, ja, nej, jag fick bara inte ihop det. Och, ja. Sen så fick jag reda på att hon som hade hjälpt honom att fly- skulle då ha varit Assange-advokat. Det blir ja. också konstigt. Då. Om Snowden då är fake och Assange då ska sitta- på den ekvadorianska ambassaden i London sen då hjälpa honom när han är fake, då tänkte jag att då är jag Sancho också fake och att han <laughs> eh, han har ju också varit i tidningen och publicerats mycket om och man hör aldrig liksom att någon går in på hans sajt och lär sig någonting och sprider något till världen. Det fick jag inte heller ihop. Nej. Eh, Nej, men... Så mycket annat än att det är vissa krigsmanteras filmer då men som alla redan visste men det är inget större liksom ja men Nej. Det är ganska bra teckning på att, att man måste vara uppmärksam. Det är ju om mainstream media själva lyfter fram någon profil, även om de liksom eh, trycker ner den som typ Donald Trump liksom, har man ju i media hela tiden och de, man ondgör sig över honom, honom hela tiden. Men då kommer ju allt fokus för sådana som inte tycker om systemet. att, att vi liksom, De kommer ju sätta honom till sitt topp då liksom. Och det vet ju systemet. Ja. Men han är ju redan kontrollerad och inne i systemet. Det hade vi ju. Ja. Ja, så att, um... ja det, det görs ju upp decennier i, i förväg som jag upplever det. I ja, ja, ja, verkligen. Det film, film, ser filmer och sånt där. De har ju lite klur, tält där i dem liksom, vad som kommer att Jag vet inte om man, man vill liksom. Ja. Leka med oss eller om det är liksom för att förprogrammera oss så att vi ska acceptera det när det väl eh, liksom framstår som att det händer på riktigt. och så där. Ja. Ja, jag, jag tror att det är både och. Jag tror att det både det här pre-programming som de pratar om att man preppar folk och att eh, de gillar att latcha och visa tecken på vad som man ska för att verka mm. ingå i deras okulta. Mm. Jo det måste ju, liksom, eh, bli väldigt ensamt att sitta där liksom, och och liksom få hela världens befolkning att vara jättestor forskock. Och så sitter man där på all kunskap själv. Liksom, att man vill liksom visa vad, vilken, ja, vad man har åstadkommit och så där på något sätt. Ja, det här med 9-11, pre-knowledge, det blir ju fullständigt absurt. Alltså. Det har ju pågått sedan 70-talet, får man väl en mm, känsla av. Och är det, vad är det liksom? Är det preprogrammering eller är det fåfänga eller vad handlar det om egentligen? Mm. Att de har hintat om det där i decennier. Det, det undrar mm. man ju Ja, också. Jag tror att det är både också sagt sagt de, att de gillar att göra det på grund av sin okulta religion och att det ska vara lättare att svälja när det väl kommer. Mm. Och sen så har de rader av sätt att, att göra det på Genom att programmera in terrorister och flygkrascher och så vidare långt innan det där. Och köra massor med sådana event som när det väl händer så är det lättare att tro på. Mm. Och de är väldigt skickliga tror jag på det här med, med alltså psykologi och, och ja, undermedveten programmering. eller vad man ska och Då blir det på ett här sätt liksom att sen, om, man, om man sen får reda på sanningen eller får någonting som är sant förklarat för sig. Då känns sanningen fel. liksom. Man, man, mm -hmm. man tror inte på det för att det känns fel. Man kan inte, man kan inte logiskt säga varför det här skulle vara inte vara sant. va, Men det, det känns inte sant. Och det är nog det här att man har fått mycket i det undervinnighet. Man som matat i sig som, som gör att man dels inte ska tro på sanningen. Och sen även att man ska tro på de här eh, hoaxen som kommer också då. Mm. mm, precis. Ja. Precis. Mm. ja ähm. Ska vi gå vidare till äh, dagens ämne, eller? Ja, varför inte? Så, Vad trevligt, ja. Ni är med också det också. Ähm. Ja, då får Daniel gärna var med. Men vi hade planerat också att äh, prata om äh, medicin, och äh, där var det ju Patriks äh, uppvaknande kommit via medicinen, så att han har, äh, till uppdrag att läsa på en del och skriva ner en massa punkter. Och, ja, både jag och Daniel har väl läst på lite om medicin också men kanske inte lika mycket så vi får uh, sitta med och flika in här också då. Uh, men uh, ja, vi kan ju börja Patrik. Och... Ett Jajamän, då sätter jag igång och tack så jättemycket Daniel för, för uh, din historia och, och att du är med här som gäst. Det var väldigt intressant. Ja, säkert. Alltså, ja, Okej okay, och då kör jag och jag är förberedd för jag kan ju säga att jag har väl tryckt på detta i sex år Nej men jag har, jag har ju grävt i det här med medicin i sex år då. Så det började, Och det var egentligen det var ju så mitt uppvaknande började till stora delar För att jag har varit, alltså det här med 9-11 och någon större konspiration det, det, har inte jag, det har inte jag ramlat in i för de senaste två åren men då blev det ju en, en väldigt eh, dramatisk sak för mig. Och det var just det som du beskrev Daniel. Att jag, jag, jag satt nätterna igenom och tittade på 9-11-grejer. Och försökte förstå vad, vad det här handlar om då va. Men mm. innan det då så, så tittade jag som sagt på medicin då. Och det var det skedde för ungefär sex år sedan. Och upplevelsen till det då det var att jag hade själv... Eh, Problem, medicinska problem då, det var liksom att man, man närmar sig 40 och man var lite lätt överviktig. Men sen hade jag också andra saker och jag, jag tittar lite på det där och det är rätt intressant för det finns nu en, en, en sån här diagnos på detta. För det är nog ganska många som får det för det här är ju någonting man framkallar då vill jag hävda. Och idag så kallas det för ME/CFS. Såga, och det står alltså för kronisk inflammation och trötthet. Mm. Eh, och ME står för myalgisk eh, enfasymolit. En och det betyder muskelsmärta. Och det är en inflammation i hjärna och ryggmar. Och CS, CFS då det står för kronisk kronisk eh, syndrom. Det vill säga trötthetssyndrom. Och det stämmer ju väldigt väl överens för de problemen jag hade för ett antal år sedan då. Mm. Och det som hände då, och det var ju 2012 detta då, alltså jag hade detta men och jag hade väl varit på en sån här läkarkontroll men jag, de tyckte ju nej det var väl ingen större fel på mig. Och det som är intressant det där också är också att det är ganska svårt att veta hur man mår i en viss ålder och jag hade ju eh, precis passerat 40 och jag tänkte väl att ja det är väl det här man får leva med då när man, man kommer upp i den här åldern då. Eh, och, och det jag gjorde Det var ju att jag, jag åt Enligt vedertagna kostråd Och så försökte jag motionera en del då, Och när man gjorde det så blev det ju bättre ett tag Men så fort man slutade Så, så blir man ju sämre igen då. Men jag hade väl en sån här Liten mm. konstig Eller jag hade en tanke i och det Hur har människan som ras Kunnat överleva liksom, Om man mår så här När man närmar sig 40 Vad, vad är det som är fel egentligen då mm. och då gjorde jag väl som jag har gjort med andra problem att jag började gräva på nätet kring de här frågorna och då kom jag in på någonting som heter LCHF och det är den här kosten då low carb high fat mm. och, och då pratar de just om det här med att man kan ha problem med blodsockret och man kan få en kronisk inflammation och sådär då så att Jag läste, och jag tyckte det verkade vettigt så att jag beslöt mig för att pröva detta. Då. Och, och det, det går ut på att man, man utslutar alla kolhydrater och så käkar man typ ägg och smör och, och, och grädde och sånt där mycket. Då. Mm. Och det som var, det blev så intressant då, det var ju att det tog ju några dagar och sen så mådde jag så mycket bättre. Och då fick jag ju mig verkligen en tankeställare för att nu, har jag gjort, nu hade jag liksom gjort någonting som helt tvärt emot de allmänna råden. För att det man har fått itutat i sig ja, och det man har pratat om sedan 60- 70-talet då det är ju det att man ska inte äta animaliskt eller mättat fett då. Man ska hålla nere på det och när man gör precis tvärtom så, så mår man mycket bättre. Och det var väl ett sånt här, eh, var i helvetet ögonblick för mig då. Så att det jag gjorde då, då, då beslöt jag mig för att, att lära mig allt jag kunde om, allt jag kan om medicin då. Försöka lära mig. Och eh, det håller jag ju på fortfarande med då. Och det jag upptäckte då, det är ju det att, att eh, det mesta vi tror och som är vedertaget om medicin, det är fullständigt eh, tokigt. Mm. Eh, och det gäller, ju, det gäller ju dels sådana saker som, som eh, kost men även med, med ja, olika medicineringar och, och, och behandlingar. Då. Men det jag inte kunde förstå när jag, gjorde, när jag grävde i detta då, va, det var ju att hur hade, det, hur hade det kunnat bli så här tokigt? Att jag kunde inte se detta som en, en, någon, någon slags konspiratorisk grej. Då, utan jag kunde bara se det som ett, ett, att det hade blivit man hade hamnat på fel spår. Det var ett ärligt misstag. Mm. Men det var ju det som blev så dramatiskt för mig också. Då, när jag för två år sedan kom in på den här eh, mediekonspirationen och 9-11. Att då följer pusselbitarna på plats även vad det gäller det här då. Och fattar ju det. Att det här gör man ju med mening. Mm. Vi ska ju inte må bra. Utan vi ska långsamt. Bli sjukare och sjukare. Mm. Och det finns ju. Det är ju också. Det är ju det här att. att eh, det här med medicin och hälsa. Det är ytterligare ett medel. För att vilseleda och kontrollera oss. Så man använder ju det på samma sätt som. På media då. Och. Det funkar ju väldigt bra för att om det är så att vi inte får en, en, en bra att vi inte får bra näring då funkar inte vår hjärna så bra och vi blir sjuka och blir vi sjuka så bryr vi oss inte om så mycket mer än att försöka bli friska. Det, det mm. är liksom det är väldigt utstuderat. Jag mm. det säga att framåt som typ krigsindustrin att bankirer levererar vapen till båda sidor i olika krigssituationer och utveckla till dem och som Daniel sa att, att det var samma företag som stod för medicinen som tillverkar det som gjorde att ja. man behövde ja. medicinen. Mm. <laughs> Nej, precis. precis. Och sen är det ju också ja. det här, de här man pratar ju nu, det är de stora lögnerna som fungerar va? och det är, ju, det är ju också som det här med 9-11 då, va? att man kan ju inte tänka sig att det skulle stå människor och gråta om sina anhöriga på tv och det aldrig har hänt. Liksom. Ingen, ingen människa kan ju ljuga om något sånt. Det, det kan ju inte vi mm. föreställa oss. Och det blir ju otänkbart för oss här på samma sätt. Man kan ju inte tänka sig att, att saker som, som är till för att hjälpa och bota oss, att det i själva verket skulle göra motsatsen. Att någon skulle kunna tänka ut någonting sånt. Och det är ju därför det fungerar. Mm. Och slutsatsen då efter mitt grävande i det här, det är ju det att våra, våra så kallade västerländska sjukdomar då som övervikt, hjärtskärlssjukdom, cancer, diabetes, demens med mera, med mera. Det har man alltså skapat. Och det främsta verktyget man har använt för att göra detta då, det är att via media och den, den köpta medicinska vetenskapen då som man kallade för, eller, ja, man har mm. gradvis ändrat vår kost och vår livsstil och så mm. det började det, när man började dra igång det här på allvar. det hände på det var på 50-talet då och då finns det en, en, en forskare som he, heter Ansel Keys och han lanserade med buller och bong, och han var ju på första sidan i, i vad heter den, Times eller National Geographic, jag minns inte vilken, med den här kolesterolhypotesen då, eller Diet Heart Hypothesis som den mm. heter på engelska då. Och den går alltså ut på det att animaliskt eller mättat fett, det är jättefarligt för oss. Det ger oss hjärt kärlsjukdom. Och sen så hade han då pseudovetenskap som, som visade detta. Det var olika fina grafer som, ja, de var ju egentligen bara konstruerade. Man, man har ju sett det, ja, de, de, de ljuger ju ganska avancerat i de här då för att de plockar ut viss statistik då och så visar de på en trend som egentligen inte existerar då. Men, men ja, det förefaller sant då. Och sen samtidigt då med det här att man, man skrämde upp folk för eh, mättat fett. Det vill säga smör och, och olika typer av animaliskt fett. Och så lanserade man eh, margarin då. Alltså olika typer av, av härdat vegetabiliskt fett. Mm. Och i början så var man väldigt... Ska man säga aggressiva i det fettets skadlighet kan man säga. För att det hade ett väldigt högt transfettinnehåll då. Och det är, det är väldigt farligt för oss. Så att det som hände då på 50- och 60-talet, det var ju att eh, det, man, man satt alltså igång en, en mer eller mindre en epidemi av hjärtattacker hos eh, amerikanerna. Och det här har man ju skylt på andra saker då. Men det har ju väl ja, sådär med facit i hand då. men de, de har ju hela tiden media på sin sida så att det är lätt, ganska lätt för dem att, att, att dölja det här och dribbla bort korten då för man har ju skylt väldigt mycket på rökning och sådär och det är klart att det är inte är nyttigt att röka men, men den här hjärtattacksepidemin kan man nog inte skylla på det direkt. Mm. Och de, sen... de fick uh, reducera farligheten lite så att man dör lite långsammare. Ja, så precis. Det, det, blev, det, var, det gick lite för bra där i början. Och, och det är ja. också hela tiden det här handlar om att man måste ju koka grodan långsamt. Va? För att ja. om, om det är för skadliga saker, då, då blir vi ju varse om det liksom. Och, och, och då, då kan de bli påkomna. Så att alla de här gifterna, de måste vara långsamma kan man säga. va? Så att vi inte, ja. att vi inte kan koppla ihop orsak och verkan då, va? Mm. Men det här gick ju väldigt. Det gick ju ändå trots allt bra. Det här lilla försöket med att trycka i folk farligt vegetabiliskt fett. Och då spannar man ju vidare på det här. Och det här, har ju liksom, det här är ju upphovet till vår hälsomedicin och läkemedelsindustri och hjärtkirurgi och kolesterolsänkande preparat och träning och bantning. För att det man åstadkommer som sagt med de här att, att ändra vår kost och vår livstid på det här sättet. Det är ju att man, man skapar alla de här problemen. Och sen då så lanserar man ju eh, lösningarna för dem också då. Fast det är ju inte lösningar som fungerar så där jättebra. Eh, mm. Men eh, de, de bra lösningarna, ja det är ju, <laughs> man har ju skapat problemet då. Mm. Men sen gick man ju vidare i det här då och det var ju nästa steg det var ju det här kriget mot cancer då som Nixon lanserade. Mm. För att det man lyckades skapa också med den här förändrade kosten. och och är det förändrad kost och sen så är det också det att om vi, om vi lever ett hektiskt liv om vi får sova för lite och jobba för mycket och sen så också om vi, om vi äter väldigt ofta under dagen och det är också någonting som man uppmuntrar väldigt mycket till att man ska äta frukost och man ska äta många mellanmål va. Då får inte vårt matsmältningssystem någon vettig paus då. Och då blir det mm. också lätt att den här typen av, av sjukdomar uppstår då. Mm. Så ja och sen så... Såg man ju också goda möjligheter här som att som sagt man fick ju det här problemet. Det var fler och fler som fick cancer och 1971 då så eh, lanserades den här jag tror man kallar det för National Cancer Act som Nixon lanserade då. Så skulle man ju avsätta stora mängder offentliga medel för att eh, hitta svaret på cancerns gåta då. Och det mm. vet man ju med facit i hand hur det har gått. Det har inte gått med vidare va? <laughs> Nej, man har man tjänat en del pengar på att försöka lösa vapenkraften. Ja, Ja, precis. Det, det skrivs en del om det där i en bok då, av Justus Mallens som heter Murder by Injection. Mm. och Där förklarar han också att man är hela tiden ute efter att inte jobba med att förebygga så mycket. Precis som du är inne på här, utan det är mer att man, man ska skapa problemet lite dolt och sen tjäna pengar med att hjälpa folk att bota ett visst eh, viss symptom eller en viss sjukdom. Men helst ska man då bara eh, få lära sig att leva med sjukdomen, den ska inte bli botad. Nej, just det. Nej, man ska mildra det... symptomen hela tiden. Man ska inte ja. få bort grundproblemet sådana. Nej, precis. Precis och han, han var ju också inne på att de hela tiden vill attackera cancer då genom att man ska skära i den och det ska hända grejer. Och istället för att försöka leva på ett sätt som inte ens leder till det till att börja med och om man väl har fått det så skulle man kunna attackera cancern på ett mer effektivt sätt genom kanske ja, hälsa och kost då, och inte nödvändigtvis bara Gå In och, och skära i och trycka i mediciner rakt in i, i där den finns. Ofta är det väl inte själva sjukdomen som dödar utan det är liksom botemedlet som på många ja, strål, ja. Ja, Precis. Jag, jag, jag har tittat en hel del på det här med, med just cancer. Då. Och Min, min fas av det, det är just det här. Cancer det är ju egentligen inte en sjukdom va utan det är, ett, det är det sista försvar kan man säga som kroppen tar till när den har väldigt akuta problem och de här akuta problemen de uppstår på grund av det här att vi äter en väldigt felaktig kost och att vi äter ofta och att vi stressar mycket. För det som händer då i kroppen är att den hinner inte med att rena sig, att få ut alla de här toxinerna som bildas i ämnesomsättningen. Och då kan det hända lite andra saker, att då, då får cellerna problem med sin syresättning. Och sen kan det också uppstå eh, svampväxt på olika delar i kroppen. Och då är det så här med de här svamparna att svamparna gillar socker. Och då är alltså kansen det är ett sätt för eh, kroppen att kväva den här invasiva svamptillväxten. Då, för att då bildas en tumör och den kapslar in ett sånt här problemområde. Och sen så som vi vet då, det är ju det att, att eh, cancern gillar ju socker va. Och det är ju för att beröva de här svamparna på dess näring då va? Den, det är väldigt ändamålsenligt och smart då va? att den, den försöker konsumera det här sockret så att inte svampen fortsätter att sprida sig då. Mm. Och, ett väldigt sätt, och det, det, det vettiga sättet då att, att komma till rätta med cancer, det är ju att sluta äta socker. Eller ännu bättre, sluta äta helt och hållet, det vill säga ta en längre periods fasta. För då hinner kroppen, då kommer kroppen i kapp med sitt reningssystem. Och då mm. så går det här, då går de här problemen tillbaka och tumörerna försvinner faktiskt. Mm. Men det ja, där vill en, man en, ju inte en, liksom... En läkare här i Göteborg som heter Erik Enby som har ja, varit inne på precis. mycket av de här teorierna och han har ju blivit otroligt motarbetad och ja, ja. blivit uthängd i Expressen och blivit av med sin läkarlegitimation och anklagad för kvacksalveri och sådana gånger sådana Samtidigt så har han jättemånga patienter som liksom kan, kan berätta om hur de har blivit mirakulöst räddade efter att den gängse läkarvetenskapen döpt ut deras fall. Då liksom. Så att, det är ju liksom otroliga berättelser. Så, ja, man vill ju liksom dölja någonting här. Då. Verkligen. Och sen är mm. det ju också så att den här konventionella Cancerterapin då, och det är ju precis som de flesta olika behandlingar mot den här typen av, av eh, sjukdomar. Då. De mildrar symptomen tillfälligt, men de förvärrar sjukdomsförloppet då. Och hur går det till då vad det gäller cancer? Jo, man får ju cellgifter då. Och cellgifter är ett gift, de toxifierar kroppen. Men de tar ju död på cancercellerna, för de är ju de är svagare än de vanliga cellerna. Men det som har hänt sen då det är att man har fått en rejäl giftansamling i kroppen. Vilket gör att cancern blommar upp före eller senare. Oftast då. Ibland så har vissa har väl tur att klara sig då va. Men, men det är väldigt stor sannolikhet att, att cancern kommer tillbaka. Om man bekämpar den på det här sättet då. Och sen är det också det här med, med strålbehandling. Som är, är också eh, fullständigt... Eh, kontraproduktivt och även också det här med att man skär i cancer. Man tar gärna biopsier eller opererar bort den och det som riskerar att hända då det är att den här svampen då att den kommer ut i blodomloppet och hamnar på andra ställen och då får man metastaser eftersom man har ju släppt ut det här som, som kroppen har försökt kapsla in då. Mm. E ja, och sen Lite tips då om man, om man vill intresseras för det här. För att jag tycker det är, det är ju ett, ett väldigt viktigt område. Eh, och eh, några tips. Och vi får väl lägga in det i, i eh, vad heter de? show notesen här också. Mm. Men det finns eh, en Youtube-video som heter The Oiling of America. Och sen har vi Thomas mm. Seyfried. Som är en eh, cancerforskare i USA. Från Boston University. Och han har ju tittat på det här jättelänge. Men vi har ju aldrig hört talas om honom. Naturligtvis. I, i vanliga medier då. Eh, och sen mm. har vi en, en fantastisk bok. Som heter Nutrition and Physical Degeneration. By Weston Price. Och han är ju. Han började ju titta på de här sakerna. På 30-talet tror jag det var. Och det är ju mm. alltså. Eh, han var en tandläkare. Och han tittar mycket på tänder och, så där och tandhälsa och sånt. Och det är intressant för att tandhälsan är ofta en kanariefågel för det här. När man får andra problem då. så alltså först så blir det ofta problem i tänderna då. Och sen mm. finns det en fantastisk podcast också som jag tycker man kan lyssna på. Den heter The Infectious Myth med David Crow Men han tittar mycket på det här med vacciner och virussjukdomar. Och skärskåda det och se vad man egentligen har för belägg för att de här olika typer av vacciner är verksamma då. Mm, ska vi dra vacciner också? Nej, jag vet inte om handla. jag orkar dyka in på det Martin. för jag, jag, jag får vara lite ärlig där att jag vet faktiskt inte så mycket om det. Jag har inte varit så insatt i det men, men jag förhåller mig man är jag väldigt jag skeptisk till vacciner. Där. De här, det här mm. jävla HPV-vaccinet verkar ju skumt. Men sen också om man går, går tillbaka till historien, det här poliovaccinet. Det var mm. väl förmodligen så att, att det är lika många fall som man orsakade polio som... som genom det här vaccinet och sen var det också så att om man tittar på den där statistiken så var det ju alltså att förlamning på den tiden allting räknade man som polio då va för att man ville ju gärna visa i statistiken då att ja först så hade man massa polio sen så vaccinerade vi oss och så och blir mm. alla friska då va Så att det är mycket så men, men det och det man har fått klart för så här också vad det gäller medicinområdet då det är ju det att det där, alltså medicin det är ju ganska komplext. Liksom. Det, är, det är ganska svårt att sätta sig in i. Och det är ju en, en väldig fördel som de har när de, när de kör sina bedrägerier inom det här området. Det, det, är, det är svårt för folk att förstå. Och det, alltså, det finns alltså precis mycket, lika mycket desinformation och, och sådana här halvsanningar i det här området. Det går alltså många Ace Baker på varje Simon Check. Inom det här området då va? Om, ja, om ja. du förstår vad jag menar. <laughs> vad jag menar. Ja, absolut. Ja. Ja. Mm. <laughs> och en Men, sån här sak också. Om man, om man ska titta på det psykologiska också då. Alltså hur, hur man jobbar med det här psykologiska. Det undervidvetna. Och det är ju det att. De flesta idag. De känner ju liksom på sig. Att det här med veganskt och vegetarian, vegetarisk kost. Det är ju liksom bra på något sätt, va? Det är rätt, det är ädelt, det är fint, va? Eh, men alltså den medicinska sanningen kring det, det är ju det att, och det är också lite det där att i en, en, en lögn så finns det även sanning, då, va? Och det är ju det här att om man äter en, en schyst vegetarisk eller vegansk kost så blir man bättre. Och det, är, det, och det blir man på grund av att man utesluter mycket av de här dåliga kolhydraterna av spannmål och socker och så sådär men mm. det som är problemet med den kosten det är ju det att man under en längre period så bygger man upp en näringsbrist och det är på grund av att man inte får i sig tillräckligt mycket man får inte i sig animaliskt fett då, och det är någonting som våran kropp faktiskt behöver vi är beroende av det och det är inte någonting som vi klarar oss utan vi kan klara oss, ut, vi kan klara oss utan en ganska lång tid men inte särskilt länge. Och det som händer då också. Det är ju det att. Eh, vi får problem med framförallt hjärnan. Att, att vårat högre kognitiva tänkande försämras. Och det är en sak som är bra. För eh, nätverket då. Mm. Så att de är ju väl. De har ju drivit på det här. Med. med den veganska och vegetarianska kosten stenhårt på alla plan då. Både på det liksom medvetna faktiska planet och på det undermedvetna då. Och det kan man ju se att... Ja. Hur, hur löser vegetarianer den här animaliska fettbiten? Det gör de ju inte. Utan nej. de blir ju långsamt sämre och sen så antingen så lägger de av och var, Det är väl fram... Vegans står, det är väl det allvarligaste då Eller om man inte får för att, ja, Vissa vegetarianer De, de, de äter ju och eh, smör och ägg och sånt då, va? Och då, är det, då är det inga som helst problem Och Nej. man behöver en Man ska äta ganska mycket Animaliskt fett Anser jag, för att det är liksom ett helt Ofarligt och nyttigt livsmedel mm. eh, Men de flesta Idag äter ju alldeles för lite För det har vi fått lära oss att göra då va? Och som vegan så ja. äter man ingenting då Mm. Och, och det som man ska, är... gärna, ja, man ska gärna steka grejer i, i smör eller margarin och kanske inte lika mycket olivolja eller nej man ska absolut inte steka i margarin <laughs> margarin ska man strunta överhuvudtaget men man kan gärna steka ja, i smör men man ska helst inte steka i ja. olivolja för det, det är ett nej. vegetabiliskt fett så det är inte så bra heller men, men jag menar det är också där det är dosen som är giftet så att lite olivolja på sallarna och sådär. Det är väl inga problem men det är ju egentligen godare med, med, med lite smör och sådär då va? Ja, mm. ja precis. Men och som sagt det här eh, veganska vegetariskt det har man tryckt på väldigt väl och eh, väldigt hårt då va? Och det är liksom också det här att det har varit på det här undermyndighetna planet som vet ni Walt Disney han är ju en filur va? Och, och, och det är de här kalanka och fablerna va djuren har blivit våra själsfränder och det har varit mycket djurprogram mm. och så vidare då, så att det, det, det, där, det, det känns fel för oss med att, att äta, äta djur va vi kan inte sätta fingret på det men det känns fel så det, det... de spelar ju mycket på det psykologiska då att man ska ha eh, så mycket känslor för det här så att... ja. ja. Man går över till deras kost. Det är ju en del av de här psykologiska nycklarna tror jag, som de använder sig av för att få sin vilja igenom helt enkelt. Ja, mm. nej, precis. precis. Och, sen, och sen så är det också det här: man, man pratar mycket om, om, om miljön och så att, att köttproduktion är skadligt för miljön, och det kan det ju vara. Om man låser in djuren i ladan och, och, och matar dem med spannmål som de inte riktigt klarar av att äta. Så blir de ju sjuka och, och man får lite andra problem och sådär. Men om man låter mm. dem gå ute och beta så mycket som det går som man gjorde förra åren. Då va? då, mm. närings, då näringsbrikar ju de jordarna. Så att egentligen kan man säga mm. att djur, djur och köttproduktion det är ju en nödvändighet. För att ha mm. ett, ett hållbart jordbruk då. Så att, jag menar, det här man håller på nu med de här jättelika monokulturerna. Man odlar gigantiska, man har gigantiska majsfält och sojafält och sådär vad USA. Det är ju fullständigt förödande för ja, egentligen hela planeten. För att man skapar ju en, en, en galopperande jorderosion. Och, och man förstör våra odlingsbara jordar. Mm. Så att det där är ju ett jättestort problem man skapar. Mm. Helt och sen så Man Måste man använda sig av konstgödsel? Och så där. Så att det mest naturliga är ju att ha små produktion där liksom djuren får gå ut och, och så liksom går dyngan upp i det som växer. Och så kan man liksom ha ett, ett system som kan fortsätta i all evighet. Men nu måste man ju alltid till, tillföra konstgödsel. Ja. För jordarna är så utarmade och sen så går ju det vi. Ut det går ju till reningsverken då liksom istället för att komma tillbaka ut på åkrarna som gjorde förr så att det blir ju inte något slutet kretslopp liksom. Nej. Så att... Nej och det är ju ytterligare ett sätt för dem att, att, att skapa kontroll det här va? Att, att kontrollera matproduktionen för då kontrollerar man människors livsbetingelser mm. så att, och, och, och det är ju det här också med det här kemiska jordbruket då, va? Att, man, att man framställer vissa grödor som är, är motståndskraftiga mot uh, bekämpningsmedel. Och sen ser man till att bönderna börjar använda det här spannmålet. Och använder de här uh, ogräsmedlen. Och sen kan mm. de inte använda något annat spannmål. För att då är det ingenting annat än just det genmodifierade spannmålet som kan växa där. Så att då har man liksom mm. lockat in dem i det här systemet. Och sen är de körda. liksom. Då måste de fortsätta med detta då. Kanske därför de har sparat undan alla frön på Svalbard redan nu, ja. så länge. Ja. ja, just det. För att de ska framkalla den här globala ekologiska katastrofen. Ja, <laughs> alltså. ja precis. Ja. Det känns som det. De ska ställa i bergrum och, och befolka jorden igen som en ark. Ja, ja. precis. <laughs> det är den man ser där. Mm. Ja, Mm. Jag har tänkt lite på det där också. Att jag har ungefär den bilden som du beskrev där. ja, <laughs> ja, ja Nuvarande det, det de... niv utvecklingen går ju inte. Liksom. Det går, man läser hur företag köper upp varandra och de blir större och större och så ska de exploatera marker. Och liksom, det kommer ju snart inte finnas några bönder kvar utan det kommer ju vara så här, företag. Det sker på industriell skala liksom, och... Och det är liksom, kommer inte att ske för, för de som bor där som bästa utan det, det är alltid några rika aktieägare som tjänar liksom Så att man har ju tagit det här genuina liksom, brukandet av marken till att bli något industriellt som några få bara tjänar på i slutändan. Ja precis så, så är det ju med, med allt. Att de är ja. över alla marknader för att kontrollera allt och det blir bara större och större. Och det finns inga små leverantörer kvar av en, en rad olika typer av tjänster eller produkter. Nej, och det är svårare att vara egenföretagare. Jag kommer ihåg när jag var lite så fanns det ju så här mindre butiker. Det kunde vara någon som hade en egen matvarubutik och sådana saker. Men nu är det, nu är allting kedjor. De bygger ju liksom stora köpcentrum överallt och det är ju liksom helt omöjligt för en egenföretagare slut att sluta konkurrera med det där, Så det är ju bara att liksom bomma igen. Ja, precis. Så att, och då förlorar man ju det genuina liksom, att det fanns en viss personlig prägel och så där men den är ju helt borta nu är det liksom industriellt kliniskt man ska liksom försöka påverka kunden så mycket som möjligt och köpa så mycket som möjligt när man kommer in i butiken och och liksom. det... <laughs> ja mm. sen har de väl det flor de har i vattnet i, i USA ja, ja just det. Ja, är en sån här riktigt lurig kemikalie som som andrika säger jag vet inte riktigt det är mycket sån här snack om att den påverkar vårt medvetande då den här tallkörteln och så jag, jag vet inte riktigt men det skulle mycket väl kunna vara så men en sak som det gör också då, det är ju det att det sabbar våra tänder för att man säger mm. att det är bra för emaljen men i själva verket så gör det ju emaljen hård och bräcklig. Vilket gör att den spricker mm. Och så får man lättare mm. karies. Så att det här med, med karies och vår dåliga handhälsa. Det, det har ju dels att göra med kosten. Att vi får li oss för lite animaliskt fett. Och det behöver kroppen för att, att kunna göra emaljen. Och sen så äter vi mycket kolhydrater Vilket gör att. De här bakterierna som, som ger oss karies de mår väldigt bra för de, det, det är det de äter så att säga. Och sen också eh, det här med eh, flåret är förmodligen ett stort problem. Så det är ju en, en sak man kan göra sig i det och slänga ut flåttangkräm då. För det, det finns ju eh, tandkräm utan flår då. Den är inte så lätt att få tag på då naturligtvis. Och den är speciellt, det är jättesvårt att få tag på barntangkräm utan flår det är nästan mm. omöjligt det är <laughs> intressant men man kan borsta utan flora det går alldeles utmärkt att borsta tänderna med kokosolja också mm. det kan man göra om man vill men mm. mm. ja, det är då man bör man blir vaken så börjar man läsa lite mer noggrant på förpackningarna. och så där liksom. och så ja liksom att det är ganska skrämmande liksom att, och när man är i butiken så man kanske inte har man inte alltid i världen läsare läsa. Det finns på alla förpackningar, så det blir att man går på rutin till slut och det vet väl de om då. Liksom att det är en tilltalande förpackning så, så liksom lägger man ner den i kundkorgen. Så. Mm. Um, mm. Nej, och man, man ska ju försöka äta så lite sån här halvfabrikat och, och färdigproducerad mat som möjligt. För det är ju bara skit skitdyra. Det. Så alltså, det är ju den här typen ja, ja. av, av och växtvarier och stärkelse mm. och, och sånt där som man blir riktigt dålig på. Utan ja. det man ska mm. göra det är att man, man, man får ju faktiskt laga maten själv. Men grejen är ju det att har man riktigt fett i maten, grädde och smör, då, då är det ju gott och så blir man mätt va? Mm. Så att, mm. ja för Det jag har märkt nu är pasta jag har börjat reducera och, liksom, och det var något sånt, jag kunde äta jättestor portion men sen så blev man så här jättehungrig efter 3-4 timmar liksom, så att man verkligen blev bubbla i magen. Så, så, så, det jag har jag tänkt på, liksom, pasta och bröd och sånt där, det inte ger en långvarig mättnadskänsla. Nej det är ju det som händer med oss som vi käkar för mycket kolhydrater under för lång tid då va det är ju att vi får det så får vi såna här blodsockerspikar och även insulinspikar då för att insulin det är ju ett hormon som, som används för att kunna hantera kolhydrater kan man väl säga att när vi, när vi äter kolhydrater så producerar kroppen insulin och det är ett, ett signalhormon som, som talar om för cellerna att nu kommer det komma socker i blodet och det måste ni ta hand om. För att man kan inte ha högt blodsocker, det mår vi inte bra av då mm. Men grejen är ju det att om man äter för mycket kolhydrater för länge då. Då får man kroniskt förhöjda insulinnivåer då. Och det mår man inte bra av. Det, det är inte bra att göra det för länge för att jag menar vi är ju, kroppen är ju flexibel va? vi kan leva på både fett och kolhydrater men, mm. men det stora problemet är kolhydrater om vi, om, vi, om vi får i oss det för mycket under för lång tid då får vi problem mm. fettet däremot kan vi det animaliska fettet det, det kan vi äta vi kan leva i princip bara på det utan några som helst problem Mm. Mm. Och det är väl också en sån här grej som, som visar ganska mycket om våran, hur vi funkar rent biologiskt att vi faktiskt har varit jägare mm. under våran evolution. Liksom. Och det är också en sån här grej som man pratar nej men vi var samlare liksom. Aha, mm. okay. Men de flesta i moderna samhället nu har ju förlorat den naturliga kontakten med naturen. Liksom. Att djuren äter ju varandra, det är ju det mest naturliga som finns liksom. och de får ju ofta brutala döda. så det och när man går till butiken så är allting färdigt förpackat. Liksom. Nu har jag liksom kunnat se bondgård och liksom hur slakt går till. Och så där, Men jag tror inte det är många som bor i en stad som växer upp nu som har fått vet hur det går till. Ens, liksom. Nej. Mm. Och liksom sker det lite en att skala, skala att djuren får en bra, leva ett bra liv. Och sen så kanske inte forslas allt för långt till något slakteri och liksom... Då, då ser inte jag något fel på djurhållning. Och så där. Men det börjar bli allvarligt när det blir en så här industriell skala. och man liksom ska, ska låta djuren växa så fort som möjligt för att få ut så mycket kött. För så lite utfodring och så kort tid som möjligt. Det ju då det börjar bli horribelt. Ja, ja visst, men det är ju en del av det här psykologiska också. Att, att det här ja. med köttproduktion, det ska ju ge oss en avsmak. Det ska mm. ju vara... Inhumant och, och, och, och taskigt mot djuren. liksom. Och sen så ska det vara stora uppslag i, i, i tidningarna och program om detta. Hur, hur inom eller hur vilket djurplågeri köttproduktionen är. va? Och så ska mm. vi tycka, urs och fina, är det bättre att jag checkar morötter istället? Mm. Så att jag är man Mm. men det blir ju ganska tramsigt jag var, jag var i en diskussion med er här om dagen liksom, sådär, om, om det här med jägare eller samlare då, liksom. jag menar, ja visst vi, vi kanske eh, samlade lite nötter och, och grejer, men det var väl som ett snacks då liksom. för jag menar hur mycket kalorier får man av det i förhållande till arbetsinsatsen det blir ju inte så himla mycket va mm. men däremot att gå och slå ett djur i huvudet då har man några tusen kalorier, ett antal tusen kalorier på ett bräde liksom. Mm. Det känns mm. lite mer ändamålsenligt. Och, och, och jag tycker att om man tittar på vår fysik så ser man också att det är nog det vi är mest anpassade för. Ja, speciellt för man bor i nordliga bräddegrader så har man ju en kalpa gjort på året där det inte finns så mycket grönt och växter att äta. Utan då måste man ju ha djuren för att kunna överleva en mm. kalla tiden på året. Mm. Så jag tänkte ändå att vi kan beröra det här med vacciner. Mm. Att vad jag lärt på så är när man börjar införa vacciner så liksom hade redan de här sjukdomarna man vaccinerar mot att de har redan sjunkit antal och att liksom när man visar graperna vad vaccinerna har gjort för skillnad då så liksom börjar man Ja, strax innan där då, så att det sjunker från att man har infört vacciner men tar man tillbaka liksom statistiken ännu längre tillbaka så har det sjunkit en lång tid innan Så jag har förstått ja, det som... förmodligen så var det så eller det, det mesta tyder på det att det var ju bättre kost och sanitet som utrotade de här olika barnsjukdomarna som man vill tacka vaccinerna för då det stämmer inte mm. Och det är som sagt den här, uh, den här podcasten uh, The Infectious Myth med David Crow. Han, är ju, han, han pratar ju väldigt mycket om det. Om det här med. Mm. Uh, och sen även, jag menar, det finns ju så många sådana här sjukdoms- och epidemimyter så att man, man vaksnar ju. Jag menar, uh, HIV och AIDS mm. existerar inte. Mm. Det är en tillverkad sjukdom. Samma mm. sak med ebola. Och mm. när, man hör de här, när man hör detta de första gångerna så tycker man att så kan det väl inte vara. Om mm. ja, man tittar på det, gör er research så får ni se. Mm. Och, och jag menar det här med, med eh, AIDS då. Det, det är ju inte helt självklart att klura ut hur det, he, hur det gick till. Va? För man sitter ju inte med facit. Men, men eh, alltså, ja, dels så... så undernäring är ju ett sätt att skapa störningar i immunsystemet. Och sen det här bland homosexuella då. Det fanns ju någon sån här drog som det pratades om. Det hette Poppers tror jag på den tiden. Och det var väl så att den kunde nog sabba immunsystemet. Men sen tror jag det vanligaste var väl att man gjorde ett sånt här AIDS-test då. Eller ett HIV-test. Och sen var det lite mysk och sådär huruvida de avgjorde om folk hade AIDS eller inte- men var det så att man fick diagnosen att man hade HIV då? Då hade man ju fått en dödsdom såvida man inte tog bromsmedicinerna. Och det var ju bromsmedicinerna mm. som tog hål på folk. Va? Mm. Mm. Oh, så, så, så. Men sen med vacciner också så är den här hysterin också. Att liksom sådana som... Jag att alla måste vaccinera sina barn till exempel för att det liksom uppstår någon form av gruppvaccination. Liksom. Men liksom de som väljer då att inte vaccinera sina barn om vaccinet är så himla formidabelt så borde ju de liksom inte bry sig om vad en annan förälder väljer att göra. Liksom. Men <laughs> att det då inte skulle ha någon verkan om inte alla i gruppen tar vaccinet till exempel. Mm. Och, och vad var det mer jag tänkte på där? Ja, nu liksom börjar det ju, läste jag lite artiklar om att det börjar bli tal om att det ska bli så här krav på att man har vaccinerat sig för att få börja på vissa arbetsplatser och Ja just inom var... vården så pratar de om att det skulle ja. bli obligatoriskt nu. och nu håller de ju på att piska upp någon sån här mässlinghysteri har jag märkt mm. i, i medierna liksom att, att mässling är för, plötsligt en fruktansvärt eh, farlig sjukdom nu ser jag Simon Jack på tråden här och säger mm. hallå. Ja. Hur får vi med honom i samtalet? Eller ska vi det? Han, han ska inte... på. Ja, ska se här om, om jag kan. Måste du be seated, please. Members of the Senate, members of the House, ladies and gentlemen. We are here today for the purpose of signing the Cancer Act of 1971. And I hope that in the years ahead that we may look back on this day and this action as being the most significant action taken during this administration. It could be, because when we consider what cancer does each year in the United States, we find that more people each year die of cancer in the United States than all the Americans who lost their lives in World War II. This shows us what is at stake. It tells us why I sent a message to the Congress the first of this year, which provided for a national commitment to, for the conquest of cancer, to attempt to find a cure. And now with the cooperation of the Congress, with the cooperation of many of the people in this room, we have set up a procedure for the purpose of making a total national commitment. I'm not going to go into the details of that procedure except to say this. As a result of what has been done, as a result of the action which will come into being as a result of signing this bill, the Congress is totally committed to provide the funds that are necessary, whatever is necessary, for the conquest of cancer. The President is totally committed. We have a presidential panel Headed by Ben o. Schmidt, which will report directly to the president, so that the president's influence, whenever necessary, can be used to reach this great goal. And in addition to that, all of the agencies of government—the National Institute of Health, H.E.W., etc.—are totally committed. <laughs> Incidentally, it's a very good pen, but the box is worth more than the pen. We get the <laughs> box. Too. I know you'll get the Richard. There you, right. Thank you. Uh, Dr. Dutton, you'll step forward, the President of the National Cancer Society, you get the last name. Thank you, sir. Thank you. Thank you. May I Thank say you. something? Here, sir? Yes, sir. Thank you. Dr. Dutton, the President of the National Cancer Society. Thank you, Mr. President. Uh, we would like to think that this is a wonderful Christmas present in the signing of this bill with this pin today for the... 52 million people in our country who will develop cancer who are now living. This bill we feel is a real great opportunity for America, probably the greatest thing that has ever been done by the United States. And to you, sir, who asked for this to be a national priority, and to our friends in the Congress who gave us this bill, the two and a half, two and a quarter million volunteers of the American Cancer Society asked that I express their appreciation. We are truly grateful, sir. Thank you, Thank you. Thank you. Good to see you. Hi, Mr. Mr. President. Glad to see you. How are you? Good to see you. Good to see you. Peter, how are you? Harley, good to see you. Good to see you. Hi, Herod. I didn't know that many of you would come Priority. back on vacation. Priority. We're still working, Mr. President. This is an indication of the priorities. You know the Congress had a very long session and uh, finally got adjourned. Uh, We all appreciated that fact, incidentally, uh, but once they adjourned, uh, you know, they did too, uh, but once they adjourned and they were to go home and go on their vacations, to have this many members of the House and Senate uh, who are members of the committee back here shows how deeply they feel, and I think that uh, for that reason we'd like to record this for a picture, so go ahead. We don't have to tell House and Senate members how to get in the picture. <laughs> <laughs> it's, it's, it's kind of crowded up <laughs> now. It's crowded. <laughs> well, you're right here. You're right here. That's the plan. Couldn't be too, right. couldn't be right. too much else. Hallå. Hallå. Tjena Simon. Tjo. Tjena. Tjena. Hallå. Hallå. Är på nån inspelning nu? Ja, det är inspelning. Nu livea vi här så Ja. Var ni var ni snackat om? Ja, först har vi inte intervjuat en lyssnare som har lyssnat igenom alla våra avsnitt. Och sen så har Patrik ja, han hängt kvar och så har vi pratat om medicin. Och vi börjar väl komma till tampen där. Okay. Eller medicin. Så, att, mm. så ringer du in också. Så det är ju perfekt. Nej, nej men jag tyvärr kunde inte komma. För jag har varit ute med några vänner ikväll. Mm. Och kom äh, tillbaka nu. Mm. Men, äh, så, ja, men, äh, ja. Du får ja. Äh, det är Daniel, vi har inte hivet. Han har planerat ditt arbete lite grann också. Så. Hej Daniel. Ja. du dig någon Var är du från äh, i Sverige? Äh, från Stockholm. Jag bor på äh, Kungsholmen. Ah. ganska centralt i Stockholm. Okej, okay, okej. Okay. Jag var för det karolinska sjukhuset. <laughs> <Det är så. laughs> men jag har bara bott två år i Stockholm Men när jag mellan två och fyra år. Ja. Ja. Jag bodde jag var bodde du någonstans? Solna. Ja, okay. ja, jag har bott där så. ganska nyligen för något år sedan. Både där i sex år. Ja. Men sen har jag liksom bara sprangat svenska inom familjen för att vi har alltid bott utomlands. Ja okay. Så jag har, liksom aldrig, jag har aldrig gått på skola i Sverige. Så jag, mm. kanske, jag kanske snackar lite konstigt svenska. Ah ja, men det är, också, jag är van med din accent. Jag har lyssnat på i många år. Okej. Okay. Ja, och den vi har på tråden här, för er som inte har lyssnat tidigare, det är alltså Simon Schack, skaparen av September Clues och Cluesforum. Mm. Mm. Och kan har väl varit den drivande kraften i att nysta upp det vi pratar om på den här podden. Ja, den här podden hade aldrig kommit igång utan Simon. Kan Absolut inte. Oj, oj, oj. <laughs> ja, det tror jag inte. Men, men ja, jag startade ju med september 11. Det var liksom när jag började göra några riktiga intag på det här konstiga Mm. Men jo, det är klart, Kloos jag tycker det är en mirakel hur Kloos Forum har liksom fungerat. För det var liksom, det var ett experiment som vi gjorde med Max då, som är på När vi träffades, kom till mitt hus i Italien och så gjorde vi forumen. Och det var ett experiment, vi hade, vi hade koncentrerat, oss, koncentrerat oss på att göra, på att göra en webbsite som är då med Kloos info, Men sen så gjorde vi också formen. För att se om det var vara liksom andra människor som var intresserade av detta. Och det verkar ha gått fint i de här åren. Mm. Hur många är det som är som är inne där? Ja, det är svårt att säga. Eh, det, vi har många, många members. Jag vet inte precis hur många. Eh, men det är det att... Eh, de är väldigt selektiva så att när jag, ser, när jag ser på min forum så, så är det faktiskt människor som skriver in sig varje dag minst ja. två eller tre män nya människor men ja. de, de går inte så långt som att uh, skriva till mig som, som är då våran, uh, ja det är liksom vi har ju gjort då en liten uh, så att inte forumen blev uh, överrumplad av många konstiga människor så har vi gjort en regel som att om du kommer in, ska in i formen så ska du skriva först någonting och säga vem du är lite grann och vad du vill uh, hjälpa till med och vad du har att säga. Så det är inte många människor som gör det men uh, vi har ju tusentals members virtual members ja. och kanske 1500 riktiga i alla fall. 1500 riktiga, över hela världen. Mm. Och sen så ser vi ju att det har varit, varit miljoner av views och våra diskussioner. Men det är svårt, det är svårt att kvantifiera. Men i alla fall, jag tror att det är en liten plats. Vi har ju ingen reklam och ingenting. Det ingen som reklamer, vi reklamerar ju inte den här formen. Den har bara, bara öppnats och, och, och, och så har människor kommit in på den. Så. Mm. Hur, hur går, man med? går man till uh, går man till en sajt för att gå med där eller hur så, okay, det. Går man till en sajt? Ja, det är Ja, det går till mm. closeforum.info uh, och sen så man skickar väl ett mejl till dig Simon va? om man vill gå med. Ja, ja. ja. Ah, ja. Ah. ja vi då liksom uh, requires introduce yourself. Ah. så då måste en handshake introduction som så skriva då. Och bara säga lite grann om, om det själv. Vi vill ju inte liksom granska människor som har gjort <går> själva nätverket själv. Men, men vi vill veta gärna lite grann vem är de här och vad är de från Och, och, och, och har, har de någonting liksom att, att, att, att säga? För att annars får ja. de som bara har vem uh, som helst som skriver in sig och skriver konstiga saker och, och bara trollare. Mm. Det, det diskuterade ja, vi tidigare i vårt program att Patrik hade försökt göra en tråd på flashback gällande de här ämnena. Att det blir förstört väldigt, väldigt snabbt ja, att det ja, liksom ja. är olika skilser. Men det, då slipper man ju det på om man registrerar sig på Clouse Forum. Ja, jag tror det har fungerat ganska bra. Mm. Jag tror det har fungerat ganska bra. Det var det. Mm. Jag är inte säker om det skulle fungera men det har ju verkat nu i många år. Mm. Att fungera för att vi har inte liksom. Det hade vi på början. Alltså, vi, ja. det, den första formen vi gjorde hette Reality Check. Det var ett lite uh, skådigt namn. För att jag heter, uh, ja, min, min artistnamn är Check. Ja. Reality Check betyder mm. att ja, granska sanningen. Det mm. svårt <laughs> <play. laughs> Men reality check då, då, det blev ju ganska fort också då jag var ju nyb nybörjare på den tiden. Och det, det kom ju många kontroll så det var väldigt jobbigt så liksom, ja mm. att hantera det. Så det, det har vi nu klarat med en klusform tror jag i alla fall. Menar, för mig är det helt perfekt. Jag, jag har inte jag har mycket stress förut att, att liksom, äh, behöva, behöva äh, göra moderation. Varje ja. dag på många konstiga människor. Men nu är det liksom en, en grupp, kanske en mycket mindre grupp, då, men, men i alla fall trots allt som kontribuerar med seriösa saker. Ja. Och när de skriver, så skriver de någonting som är värt att skriva. Mm. Och, ja, det tycker jag finns. Ja. Ja. Men ändå, när man tittar på Kursformen, så är det ju otroligt många sidor text. Så att, är man intresserad av de här ämnena så liksom har man ju någonting att byta ur och läsa igenom ett gäng trådar där. Mm. Uh, ja, jag skulle gärna vilja gå in där och, och kolla. Jag har aldrig varit inne där, även om jag har pratat om det. och Jag har känt till er sedan i oktober-november så har jag inte gett den här en nu. Jag gick in på Ecologist där det också är en sån uh, handshake när jag berat om. Ja, Han äh, mm. skriver mm. lite. Mm. Och sen så att jag gick in där ganska snabbt, jag tror det var samma dag till och med, så fick mm. en så godkännande av honom. Sen så har vi tittat där och kikat lite och pratat med lite folk och så. Men det är klart, jag skulle vilja gå in där och, och läsa, se vad som finns. Mm. Ja, det Jag tycker jag är äh, för... Mycket som man kan lä lära sig, liksom. Ja. Och det jag kände, jag, jag har inte kommit så långt i registreringen, men jag kände vad, vad ska jag tillföra i de här jättelånga trådarna för att, för att liksom behålla kontinuiteten så känner jag ett ansvar att liksom läsa igenom det som tidigare har skrivits så det blir så här överväldigande om man själv då ska bidra till någonting liksom så, men... <laughs> ja, sen, sen behöver man behöver inte Du är Ja, men jag har inte Nej. gjort handshaken än <laughs> <laughs> okay. För att du vet varför du vem jag är? Right. VIP Nä. treatment. <laughs> nej men är Det är på tid att du vidrör någonting det, menar, ja, men, ja, alltså kan ja, du inte skriva det. kan det du inte skriva om Hintherberg Martin? Du, ja, vi det hade ju en folkhostad i förra Hinderberg, du var ju kollegan och det var inte mycket om Nej, Hinderberg. det var inte alls. Det hade, vi det hade vi ett avsnitt senast ja. om om, mm. äh, om just det. Du skulle kunna ja. göra en jättebra artikel om det tror jag. Jag har tittat lite grann Några posts tror jag Vad tror du om Himmelburg då? Men har, har du inte sett? Jag tror jag gjorde många år, flera år sedan Någonting om här Bilderna som var konstiga Ja, jag hittade lite Jag har kollat på klusformer Jag tror inte det fanns någon dedikerad tråd Det minns jag inte Eller om det var i, i... Jag kommer inte ihåg nu men jag har, jag har snackat om i Hindenburg, det kommer jag att ha jättebra mm. så Men inte gått in väldigt djupt på det. Men det är klart att det, det är många konstiga saker. Ja, det var ju också en sån där radioprogram som var väldigt, väldigt klassisk... Oh, the humanity. Det har Ja, det har precis, och det tycker jag man kan se det mycket på. Alltså, de här ja. som ska framställas som autentiska reportage, liksom att det, det är mm. ju filmer, va? Och de har massor med kameravinklar och. Och folk springer genom ett brinnande infärn och oskadda och sådana grejer. Liksom. Så att det, ja. jag, jag sa ju det tidigare. Egentligen... Det var intressant, mest intressant att, att lära från er podcast var att det var så många som överlevde. Ja, ja, det, det var inte helt klart för mig. Ja. Hur överlevde du <laughs> Ja. <laughs> mm. Först satt de, de sitter det det iffett, i en, en, en bomb liksom som exploderar. För knallgås är ju, blir ju en bomb, liksom. och sen så störtar de ner i marken. Men mm. eh, mer än hälften överlevde, eller hur var det? Mm. Mm. 65 eller något av 100, cirka 100 passagerare som överlevde, ja, ja. säger de då. Jag det, det är lite på det. När den rasar där, när den, den exploderar, så var det att alla ramarna, ramverket eller skelettet eller chassit till luftskeppet är hela. Mm. Eh, hur kan de vara hela vid den norma explosionen som måste ha skett? Och varför eh, böjs inte ramarna eh, på ovansidan av skeppet förrän den slår i marken? Jag kan bara inte få ihop det med musikens lagar. Mm. <laughs> nej. nej, nej, nej. Och, och då är det liksom så att när den landar, då sjunker de ihop. Eh, det är ju jättekonstigt de, de, de klarar alltså den stora smällen men sen eh, när den landar då, då börjar de att vackla jag, jag kan bara inte nej men de bilderna väl, väl de bilderna som jag har sett verkar väldigt artistiska. Ja. ja det är då frågan om om det verkligen hände som jag vi har sett det på TV. Ja, mm. ja. Men där där är det ju en och, intressant om de här svartvita bilderna. Mm. Men det, det är intressant att gräva liksom där var uh, sluta lögnen och börjar börja sanningen. För det finns ju seppelinare idag som liksom, man kan göra lite små dagsturer när det är fint väder. Men, ja, liksom, ja, det uh, finns. Uh, ja, precis. Men uh, till de här stora då, man säger så haft i början av 1900-talet. Där med passagerartrafik och hissar och bilar. Och, mm. och, liksom, och den storleken tänkte jag på också att om den är full. Meter i diameter, alltså 40 meter hög och 230 meter lång. Det blir ett otroligt stort segel, så att liksom minsta lilla vind så påverkar ju det den här väldigt mycket. Och så har den då fyra stycken sådär motorer som ska driva den framåt, men de är ju liksom ingenting ifall vinden kommer från sidan till exempel. Liksom Nej, om det blåste en... lite där när, man, när man skulle över Atlanten så kunde man hamna i Grönland eller nere i, wow. i Sydamerika <laughs> eller någonting. <laughs> <laughs> det är jobbigt. Ja. Ja. det alltså. Nej, det, det, det, det är bra frågor att ställa. Ja, precis. Och vi har väl inte alla svaren, men det är, liksom, mm. det är väl det som är lite själva syftet med den här podden också, att väcka till eftertänksamhet och, och undersöka mm. själva de här sakerna. Mm jag vill understryka det också nu när vi in och pratar om Cluesform också, det är att man behöver ju inte registrera sig för att gå, kunna gå in och läsa allting som står skrivet i, i, i Cluesform och det rekommenderar ju varmt att man gör för det är en fantastisk källa, det är... Jag har, i början så var jag lite skeptisk till en del som tog på men Jag, jag tittar runt på andra ställen, men jag kan säga att efter en tid så det, det är så på kornet, allt man hittar där, det är makalöst alltså. Mm. Ja. ja, men det är, allt man hittar, det kan man inte säga. Klart vi har varit, äh, sagt, vi har varit på fel spår ibland och sånt. Men, men, in the big picture, tror jag vi har, vi har liksom vi, det som vi säger klaffar med vad som, som, som är verkligheten idag. Mm. Alltså, det är ju så att menar, den första saken, det första, det message som vi vill liksom förmedla är ju då att midjan bara skojar med oss mm. och, och, och en, en enorm mängd. Mycket mer än vad man tror är, är bara skripts, Har faktiskt. Mm. Och alla de här kan är, är helt äh, falska och mm. äh, sen är ju, ja, sen är det ju ett håndbomb som <laughs> analyserat i alla håll. Mm. Och det, var, det var ingen det var inga riktiga bilder alls. Om man påbom mm. Bara Hollywood alltid upp. och Jag kan bara säga: om någon vill gå in lite mer på hur är Amerika har blivit Amerika, Så sök upp alla de här gamla filmerna från 1950 talet ungefär, va? Mm. Det är så många såna är propagandafilmer. De filmerna om. Om ni tittar på de filmerna så förstår ni liksom hur de har bildat upp deras fake world. Alltså mm. de, de, de har ju bara fejkat en hel massa saker. Mm. Just för att de, de, de var så de, som flinka att göra bilder med hollywoodekniker. Och, och långt före vi, vi, vi har de teknikerna som vi har idag. Mm. För att falsifiera bilder. Det, det, det, när de började de, när de liksom hittade på uh, cinema så, så var det de första saker de gjorde var det här, det, här, det, måste, det här är jättebra. Vi kan då bruka uh, film för att berätta saker till människor. Så som vi vill. Och sen fick de en TV apparater i alla hus. Och då, då var det då bara de, då, liksom, då, då började festen. Ja, <laughs> ja nej, jag tycker ja, precis exakt Jag tycker man kan se det där också På de här olika hoaxen Hur de stegvis har skruvat upp Temperaturen liksom att aha, Alla gick på det här ja, men Då kan vi ju då kan vi tuta i folk det här också Ja de gick på det också ja, men Då kan vi nog gå vidare med det här liksom. mm. Det är så det har gått till Det är ändå det. ganska, ändå ganska <laughs> Stort yes, att det lösa just. på Atombomsoaxen där tidigt Med propagandafilmer om Små hus som låser väg, men kameran som sitter 300 meter därifrån Den håller. De är usla, de är riktigt dåliga. Man ser ju det. Det är bara small scale-models. Ja. Det de är bara gjort på ett litet bord. De har gjort det på ett ja. bord, de här husen som exploderar. <laughs> ja. Har du sett dem? De är som man ser det idag. Har du sett den propagandafilmen? Ja, Daniel, har du sett den propagandafilmen? Den här, The House med. in the Middle. Jag fortsätter med. Förlåt. Förlåt. Kör på. Nej, förlåt. Jo, eh, jag, jag tänkte på om, om du har sett den propagandafilmen. The House in the Middle, Daniel. Angående den här matombomben. Ja. Ja. Det är min absoluta ja. favorit. Så googla på den på Youtube. The House in the Middle. Mm. Ja, jag gör det på direkt Ja, okej. The House in the Middle. <laughs> det är ett typiskt, ett typiskt exempel. Men det finns hundratals. Och Propaganda ja. video i 50-talet då. That det var liksom en Det var när det gjorde de flesta vansinniga filmerna. Som då meddelades bara ja, riktiga news. Mm. ja av 1954. Mm. ja jag ska kika på den sen. Ja. Mm. Den finns med i någon av våra. Podcast tror jag, va? Ja, det är atombombs. Vi ja, försökte ja. strukturera upp det så att vi tar en grej i taget. så. Där. så mm. Mm, och beta av så att det kan bli som ett historiskt dokument våra podcast. Liksom att, ja. att, att man kan ge det till nya såna som är i början av sitt uppvaknande. Så kan man ju spara dem en massa tid och liksom, om de börjar lyssna på ja, ja, just, just, och, det. Ja, är en bra, Det är en bra idé. Ja. Mm. Precis. Precis. Alltså, vi kan ju snabbspola folk framåt istället för att. De behöver ju inte gräva lika mycket själva som kanske mm. både ni och jag själva gjort. Att jag var mm. ensam de första åren så jag hade ingen hjälp. Mm. Och det har liksom tagit mig sju år att komma fram till alla de här grejerna. Jag skulle kunna, eller alla vi skulle kunna snabbspola någon på ett år eller två och lätt kunna se Visst. de bästa grejerna. Mm. Och, händer ju, det händer ibland att jag har. Eh vänner som kommer hälsa på mig här och i, i, inom tre dagar så förstår de allting. Mm. Oj. <laughs> <laughs> ja, det är fantastiskt. <laughs> men de är lite annorlunda i Italien. Allting, eller? ja. Jag menar. att ja, det att prata om italienare. Jag <laughs> tror att italienare är mer konspirationsteoretiska än vad svenskar Ja. <laughs> ja. ja. ja inte bara italienare. Det kommer olika människor. Men men Ja, sen är det, det det är tror jag tror jag för, mig, för mig, folk veds, för att acceptera att vi inte åker upp i rymden. att vi är vårt mm. och i rymden. Det, det, det är nu idag det svåraste att att att gå igenom för att ähm, jag åker inte upp i rymden och det är för så så jag en Ja, det är en slags, slags maffia ja, mm. som, som gör massor massa pengar på att vi ska tro att de åker upp i rymden. Mm. Ja, de verkar ju bara filtrera en med pengar från skattebetalaren för att bara dunka in till sig själva. Ja, visst, men man börjar tänka på en sak. På en sak. Mm. Med alla de satelliterna som de skulle ha nu, de säger 19 000 eller 14 000 eller 22 000. Det är ingen som vet precis hur många de är. <laughs> i fall, det ska vara tusentals satelliter, så har de inte en, en satellit med en kamera på som filmar våra system. Våra solsystem. Mm. Jag menar, det skulle mm. vara den första saken, den intressanta saken att, att äh, göra. En, en fixkamera som dag efter dag du kan gå till och titta på då månen som har runt jorden med, med Mars och med, med kubius och Venus. Mm. Du skulle kunna titta på det. Ja, det är fantastiskt märkligt. De har ju bara Hubble teleskop hävdar de. De säger att de har Hubble teleskop Men den, ja. den kan inte göra det, förstår du. När no, säger ska Den, den, den um, fokus är, är, den är för så lång distanser. Ja. <laughs> jag kan bara titta på långt, långt. Ja, det är som är långt borta. Men kan jag inte titta på närmare saker? Det är, ja, det är deras, det. Det är deras uh, justification. Jag menar, för helvete. Jag, menar, jag har ju en vän som jobbar här i uh, min, min egen gitarrist faktiskt. Han jobbar med sådana här drones. Han jobbar med mm. med uh, ja med movie industry och tv och sånt. Och mm. han har sån här helikopter. Ja? Sådana drones mm. som, man, som man har kameror på. Han gör underbara bilder med de här små helikopterna. Som man sänder upp och de, de, de gör dokumentärer och sånt i saken. sådana kameror kostar liksom, ja, inte mer än 300 euro. Varför har jag inte NASA en sån kamera på en satellit? Mm. Ja, det är fantastiskt. Mm. Jag menar, verkligen. Jag att det kanske satelliten är inte är långt borta nog för att är hela vårt system. Men vad då, då? De säger att de åker, lång, de åker ut till andra galaxer så de skulle ha all, all möjlighet mm, att ja. fotografera hela vårt system. Ja, verkligen. Det var en av mina grejer när det gällde rymden, att jag kollar upp från space och så alltså kollar satellites, för jag liksom tänkte ja, om, det, om det finns... Uh... Satelliter så måste det ju finnas bra bilder på jorden och bilder på satelliter och sådär. Men det, det enda man får fram är uppenbart datagenererade bilder liksom, och teckningar och sånt där. Liksom. Teckningar och stillbilder. Va? Ja. ja, Nu nu vi är nära Pluto. Ja. Vi har långt, långt... en ja, jätteklar bild av Pluto. Titta, här har vi Pluto. Ja. Det gör de. De har klarat att komma till Pluto. De kommer att filma på den egen system. Vår egen solar system Det är måste det vara det första de gör Om de kan då Som de säger, åka upp dit mm. ja Det är ju också ett sådant här tips också om man, om man är fundersam på det här med satelliter Ta och titta på de här gamla propaganda Från 50- och 60-talet Om satelliter också se vad ni tycker om det För det är ju rena mm, Gimmick liksom jag tänkte vi tar nästa avsnitt om det jag håller på att läsa lite inspiration från dig Simon Joel bok från jorden till månen och där går han ju igenom lite så ja fysik och sånt där så jag tänkte att vi skulle ha nästa podd om det och hur det började och nu har du ju hittat som jag har ihåg och då vill jag i den -Verns bok, ja. Ja, um, From the Moon to the Earth, vad heter den nu? Från jorden till månen. Ja, från jorden till månen. Ja. <laughs> <laughs> Där är det en siffra som är uh, 12, 000 12, 000. 12 000 yards. Och det, om, du, om du bara transformerar det i meter så blir det då 11 000 uh, Oh. Kilometer per second. Och det är precis det som NASA brukar nu idag. Mm. Som, som siffra för att uh, det ska vara hastigheten du behöver prata ut av. Och det visste du i 1856. Ja. <laughs> 1855. Han <laughs> ja, visste, det, visste det den siffran precis. Ja. Ja. Men det var ju Tjolkovsky. Den ryska eh, astronomen. Eh, ja var en scientist som som kom på den siffran men det kom han på 50 år efter Rulvern? Ja, mm. men han han ja, tog inte till det <laughs> <20 men>, <laughs> år nej, nej, det var en det var ju ett fantastiskt sanning. Det, det är så mycket science fiction. De använde <laughs> science fiction writers för att skriva en NASA-sagan. Mm. Mm. Mm. För jo, att de men, hade, det var det bästa de hade. Ja. Ja, det började hundra år innan de säger att de har skickat upp astronauter till månen liksom. ja visst, visst. Ja. Mm. Det är ju samma sak med atomsagan va? det här med H.G. Wells och han börjar väl prata om det här med atombomber och så tror jag. Gjorde han inte det? Jo. I sin... H.G. Wells är det också är det en, en av ja. de stora ja visst, de stora ja personer som de brukar Ja, um, ja det, det, det går långt tillbaka liksom. Ja. Det här med rymdfarter och sånt. Mm. Från Science picture book. Och de man inte då siffror som var helt... Det var ju bara sager, inte sant? Mm. Det var ingen som nickade att det var sager. Det var ju sager då, Jules Verne och sånt. Så det var ju bara sager. Men de brukar ha väldigt vetenskapliga siffror nu. de brukar de samma siffror som ligger i de böckerna. Mm. Det är ju så lökligt som man kan tänka sig. Mm. <laughs> Uh -huh. Ja, det är fantastiskt. De hade ju bilder på lämmingar från Mars också. Är jag antar att ni har sett den. Uh -huh. Uh -huh. Där, där jag laddade ner den på min egen dator för något år sedan. Jag såg det, jag trodde inte det var sant. Jag gick in på nasa på GOG, skrev den här bilden PIA 2106 eller vad den heter. Jag landade ner den på min dator och summade in och det var en lämning på Mars. Uh -huh. <laughs> Helt fantastiskt. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. En lämning? Vad, uh -huh. vad är det för? Är det ett djur? Vad är det för slags? En är som en, ser ut som en uh, liten mus. Ja. Uh, NASA hyr uh, världens näst största obegoda ö, Devon Island. Mm. Den heter i norra Kanada där de sparar in alla de här grejerna. Och uh, på några av de här marsbilderna så har du ett uh, skelett av en beluga val som en isbjörn har upp säkert. Sen så på den andra bilden är ett skrattben för en valross. Eh, bland stenarna på Mars där. Och sen så är det en lemmings bland stenarna på Mars. Och sen så är det en anket. En det är inte <skratt> så lätt att kontrollera de här små djurarna. De springer runt medan de filmar. <skratt> Nej, svårt, svårt. Så att lemmings är den bästa. Så om du går in på Google och söker lämning on Mars. Så får du se de här bilderna. Oh. Ja, det är samma som bubblorna då. Bubblorna, ja. Som, ja bubblorna. just det. <skratt> ja, det finns <skratt> de klarar inte det. De, de, de, Nej, de har några små det. problem ibland. Så om det är någon de lyssnare som vill kolla och gå in på NASA, sök på PIA 16204. Ladda ner bilden högupplöst. Som är in på vänster sida så har du en äh, lämning bland, bland stenarna. Locken. Och det är just den lämningen som lever på Devon Island. Just oh, den no. som. <laughs> Men det, det, det är skrämmande. Men det här det är ju det att de behöver ju inte anstränga sig mer. Alltså folk går ju på detta ändå. För att jag, jag, menar, jag har ju sett sådana saker också. De här bilderna från ISS. Då ser du någon jätteblunda här i bakgrunden och åker förbi igen. Där de har glömt att retusera bort den här selen som man hänger i. Och Sen är det ju det att när de väl, bilderna väl har kommit ut. Va, då kan de ju inte göra någonting. <skratt> för att då är det ute på Youtube. Och då kan man ju liksom inte rätta till någonting i efterhand. Va? Men det hjälper ju inte. Folk köper det ändå faktiskt. liksom. ja, ah, okej. Okay. Kan har någon video där, där en astronaut trollar fram en nallebjörn, liksom bara, den liksom poffar fram bara och så tar hon den sen. Liksom. Ja, det, det syns det. så mycket. Mm. Så det skapar ju den med det här CGI-teknik. Ja, ja. ja, alltså de, de har kommit så långt så att de liksom inte ens äh, de, de, unashamed, unashamedly visar att de brukar CGI ja. i de bilderna. En mm. ja, nallibjörn som kommer fram och så tar och hon är den astronauten astronauten Björn i handen, ja. va? Ja. Bara plötsligt, plötsligt finns, finns i bilden. Ja. Så de, de, de, de börjar skoja med oss. Ja. Men är inte det någon sån här blunder de har gjort, när man har mixat ihop de där två bilderna, men sen så hamnar det i direktsändning och då var de tvungna att ha kvar det, tror du inte det? Eller tror du det? Ja, jag ja, det är svårt att säga, istär, men det är svårt att säga. Men det är, det är. Ja, det är stilla. Men den där nallen plötsligt kommer fram i bilden. Ja. Det är det Va? vad? Men vad vad ska vi hur mycket ska vi filosofera om? om ja, men hur är det detta mm. kan liksom... nej, nej, precis. det kan inte så man har ju persisterat ju märkt att vi gör. Man kan bara konstatera att så är det liksom. Om ja. Det... ja. Ja, det är kille som råkar säga vart de är någonstans också när de är där uppe en gång. Det jag tror att den ligger uppe på Fickor ja, konstigt. säger vilken stad de är i Nordstater USA det är skitordet. Jaha, oh, okay. okej. var Jag tror ja, de var det. Där. Ja, ja, är det. Nej. Ser här. Jag är inte långt från dig. Jag är... jag jag är från skolan, ja. jag Det med barn. Jag förspolar det med skolbarn. Hur ja, många är deras närmaste kräft som vet om, vi är, om de håller på med? Liksom, kan man dölja det för sin fru till exempel som man lever där ganska nära med eller, eller sina barn? Ja, så, hur kan man göra det? Är det den stora frågan? ja men jag tänker bara liksom, hur gör de praktiskt, <laughs> det gör så där med det, det sociala sen att liksom, leva med det där. Och de, liv, liksom. de döljer det med att de är väldigt bra betalda. Ja, jo. Mm. Ja, jag, jag har faktiskt känt en, en Norman här som bor där jag bor. Jag har bott i många år här i den lilla byn jag bor. Och jag var goda vänner, men han då började jobba med ESA. Ja, det är, en, det är en lång historia, men um, han kom från Austin, Texas. Han hade varit i Amerika, den här nordmanen. Och han var han, kvalifikationen var, han var music critic. Han skulle gå på konserter och skriva artiklar för en, en norsk musiktidning. Men en dag så gick han inte på, på den konserten. Det var en YouTube-konsert han skulle gå på. Han, han, han drack sig full och gick i konserten. Men sen så skrev han en falsk artikel som om man hade varit där. Det berättade till mig. Och Några veckor efter så träffar han en man som säger: Vill du kanske gå och jobba med ESA i Italien? Också mm. <laughs> då. När han kom hit de första åren så hyrde han ett, en, ett rum i mitt hus. och Jag kommer ihåg att han sa att han tjänade 12 miljoner liggre. Det är alltså 6 000 euro ungefär mm. i hans första år i ESA. Så, så, så köpte han då, så, så, sen blev jag. <laughs> Sen gjorde jag tre barn med en, en, en, en flicka som jobbade där också. Som var personnel manager och något så Och då köpte de en stor villa. En villa. Väldigt kostlig. Uh, um, men vi var fortfarande vänner då. Men sen efter några år så, så var jag, jag var liksom på, på uh, julafton hos honom. Ofta. Och på en julöfton så blev han så förbannad på för mig för att jag sa: att Hej Sven, Sven um, tänk på din familj. att Det där med naser kan explodera någon gång, det här med så det explodera. Tänk på kanske att hitta något, något alternativt jobb. Då jag mig i nacken och kastar mig ner. På en, en, en soffa och, och försökte liksom, ta livet av mig. Men han kvällde mig. Vad säger du? Just det med en böj på svenska. Mm. Mm. Kvällde du? Kvällde ja. mm. du? Mm. Jag försökte strypa dig. Först stryp du mig, ja. Mm. Men så, han är ju en stor norm, han har 100 kilo. Jag klarar det då. Kastade ner från soffan och, och sa, så, okej, okay, så jag går hem nu. <kör> och eh, Men det är klart att han tappade ju då liksom all kredibilitet för mig. Mm. Det var en god vän som då fullständigt gick beskärkt när jag liksom. Syftade på att hans jobb var falskt. Mm. Mm. Och för mig är det liksom ultimate proof. Man skulle ju aldrig behövt göra det om man tyckte att jag var en galning. Man skulle ju mm. bara skratta. på mig. Vad säger du Simon? Vad va? Det är, <laughs> det är liksom min egen uh, experience. Med en person alltså, som jobbar i de här, uh, de här uh, space agencies. Mm. och äh, jag tror att det är många människor som har det. Jag menar, varför skulle hans fru då liksom. Äh, och, äh, och, eftersom de lever så bra. De, de känner mycket mer än, än vanliga människor. Så det är då liksom nästan att gå och helmord och börja äh, och bli våra spyrer. Men du har ett jobb det är i en sån situation där allting går fint, jobbet är lätt, uh, får massa pengar. Mm. Mm -hmm. det, det, kan, det låter kanske banalt det här med pengarna, men det, det är så. Det är så. Menar, om det är så är det någon som bestämmer och oh, nej, nej nej, jag jobbar här på NASA eller jag, jag jobbar på ESA. Men eh, jag har förstått mig att det är en bluff. Var går den till och vad, vad gör den? Gör den en eh, public eh, Går den TV-kanaler tv och snackar och går en till en YouTube video? Vad, vad gör en sån människa som vill liksom vara whistleblower? De mm. mm. måste ha formidabla Idabla jag får liksom man märker ju liksom att eh, i Sverige så kan det ju vara sådana som närmar sig pensionen och sådär som inte längre har någonting att förlora. Att man liksom då kan ta bladet från munnen och liksom säga lite mer än vad man gjort innan. Det, det borde ju kanske gälla astronauter också då kan man ju tycka. Men på något sätt så har ingen eh, gjort på samma sätt det här. Ja, men det funkar ju inte så Matt. Eller liksom jag tror inte de har några formidabla hållhakar utan det handlar nog just om det där om pengar och sen jag menar du, du får väl förmodligen en pension från de här ställena och sen så är det ju också det största är väl det sociala trycket liksom vad, vad, vad gör du med, med det, mot dina kompisar och kollegor på NASA mm. eller vad det nu är om du går ut och Nu blir väl lite som en frimurarklubb då att man har ja, ja, en samling som bara ja, ja. sällskapet vet men ingen annan vet <laughs> det där med, och de, med... många, många av dem är väl frimurare också <skratt> Vad vi säger här är ju att alla astronauter som någonsin har funnits har varit skådespelare. Mm. Mm. Sant? Ja, mm. exakt. Ändå, jag menar, det låter ju konstigt för många människor. Men titta bara på, liksom, det finns ju olika personaliteter. Armstrong och Aldrin- har, har betett sig i olika eh, sätt. Armstrong var en väldigt recluse. Han alltid gömde sig. Han var aldrig i limelight. Han blev aldrig intervjuad och sånt. Armstrong va? Men aldrig, aldrig så skulle det varit den andra gubben som gick på morgonen. Han, han är en, en slags jätte... Sån där, han ser ut som en drug addict. Han lever fortfarande. Och, och säger massa idiotiska saker. Och man ser ju då att han är ju på drugs, jag tänker. Ja, han ser inte frisk ut när han ser riktigt sjuk ut. Nu. Han, han är inte ja. frisk alls. Så, så antingen så har du då eh, sådana här som är lugna och, och är käft. Eller sådana här som Buzz Aldrin. Som de brukar, de brukar de i alla fall. För att na, de ska ju liksom då ha någon som i alla fall... Bas Aldrin Bas Aldrin var ju den som gick på månen, uh, second man on the moon mm. Mm. och, och um, han, han, han drar dem runt på många olika här, sociala sammanhang han ser så löjligt ut som han kan vara mm. Mm. och säger vansinniga saker och, och som aliens och UFOs och alla möjliga saker de, de, they get away with it Mm. Men jag tror på det fortfarande Att de här strövanheterna Var riktiga strövanheter som, som åkte mm. till mån mm. det, det finns ju en bra video som Nu vet jag inte om jag har Namnet på den men då intervjuar De långt i efterhand när de är gamla Så går mm. de runt och intervjuar Och frågar can you see stars From space mm. Och äh, hälften av dem svarar ja Hälften svarar nej, nej det. <laughs> det är Det <klockan>. Ja ja <laughs> Men det är så väldigt det är det lurigt också då. med de här, det finns ju en del dokumentärer bland annat Bart Zibrell som eh, avslöjar månlandningarna mm. då. Men det, det det som är så intressant med det där det är ju det att de är väldigt noga med att avslöja månlandningarna på så sätt att de förklarade med att de åkte upp i omloppsbana och filmade in eh, att de var på väg från jorden liksom. och det det, och, det, och det är ju just för att befästa den här myten att vi kan komma ut i rymden överhuvudtaget och sen kan man ju rent liksom, logiskt tänka mig alltså, om man ska ja. trickfilma det här hur mm -hmm. förståndigt är det då att åka upp och försöka göra det i rymden istället för att göra det i en studio. Ja. vilket skulle man kunna få se trovärdigast ut liksom mm -hmm. mm. mm. mm. Ja men Bart det är en, en perfekt sån här um, uh, control-opposition kille va? Mm. Bart Sibrelen, jag såg hans filmer då han gick och, och skulle få att säga att de skulle svära på Bibeln. Bibeln. Mm. Att ah, just på det. <laughs> ja. <laughs> ah, och på ja, det... slog han på käften och grejer. Å så, så, tog Bås Sjöldrin och slog honom på käften. Va? <laughs> och då, då, då blir man ju, va? då tycker man synd om Bås Sjöldrin som blev, som blev liksom heklat så där. Och, och den fruktade svälle Bart Sibrel som som då ställer konstiga frågor. Så, mm. så det, det har ju blivit Bart Siebel i också är någon som då de har dött fram för att vi ska ha sympati för de här restauranterna som, mm. som blir ifrågasatta. Och, ja, stackars restauranter och de människor undrar om de verkligen har varit på ja, men mm. Det är klart att de, de blir förbannade för det. Mm. <laughs> Så man riskera livet för USA och för värld, världsfredan, och så ifrågasätter folk detta. Det är fruktansvärt. Ja. Mm. Ja, jag har får... alltså, frågat till uh, intervjuaren. Vad gör alltså, då, en som fick uh, slag i käften. <här> de, de är så. De är faktiskt ganska ja, dristiga. De klarar det liksom psykologiskt och får. Att de måste ju få fortsätta att tro att de åker till i och att de åker upp i det. Så ja, de håller på det... med det dag efter, dag efter dag. De håller på med ja. det är liksom psykologer som sitter där och beräknar. Hur ska vi få människor att tro mer på detta? Precis. Det, det är lite som vi var inne på tidigare innan du kom in. Att jag upplever att de har olika typer av fiskenät beroende på hur bra en truster blir med tiden. Mm. och eh, de här fiskenäten är till för någon som har kommit en bit på vägen men att fortfarande behålla vissa andra myter mm. Mm. Um, så de döljer sina. De är väldigt duktiga på att dölja sina lögner i viss sanning de lindar alltid in lögnen i sanning mm. och eh, de, de gör det här uh, i olika grader för alla truthers beroende på hur bra truthers hon hunnit mm. bli de har sådana här olika fångstnät för att hela tiden fånga upp folk så att de inte kan gå längre, upplever jag. Jättebra sagt, jättebra sagt. Ja. Very good analysis. Mm. Ja. Yes, ja, vad säger nu Nu har vi sprungit över två timmar här. Men det har varit väldigt intressant mm. och roligt. Jag tänkte bara det, Simon, du var inne lite på att prata om det här med solsystemet. Känner du för att piffa lite? Eller ska vi hålla, hålla på det? Tar vi ena, det, tar vi en gång. det tar vi en annan gång. Det tycker jag låter ja. bra. Ja. Ja. Vi kan ju ta lite med Jules Verne. Alltså jag undersökte den här Cavendish-experiment. Så tyckte jag det var intressant. För det är där någonstans det börjar då, hur man... Att kunna ja, det. ja precis, men det tycker jag låter som ett, ett strålande ämne för, för nästa podd Martin men det är ja. superintressant för det var så alltså när jag fick läsa det här du hade hittat om eh, eh, vad heter den, gravitationskonstanten och det här ja. alltså maken till pseudovetenskap <laughs> ja, det, är, det är så fascinerande ja. gravitationskonstanten ja. ja hur de har kommit mm. fram till den mm -mm. Ja, mm. jag har gått mycket längre också, ja. fantastiska saker ja, Nu ja. ska vi runda av podcasten här då i alla fall så kan vi prata lite efteråt också. Ja, All right. mm. men ja, tack så mycket alla lyssnare och jag hoppas att vi har bjudit på ett intressant program att ni kommer tillbaka och lyssnar på även kommande program och kanske Går in på Clues forum och anmäler er eller kommer in på Discord-chatten. Kanske vi hörs där. Eh, ja, tack så mycket då. Tack, tack så mycket. Tack. Så mycket. tack, ja. Ja, tack. Hej hej. hej, hej.